We'll oh be 42 ha hallanak, hívjanak föl. Hm? De aztán lehet érni, a 168 is legyünk? Vagy az a következő? Jó, rendben van. 061-712-42 Fiala János a szó átvitt értelmében keresi párját. 061-712-42 Vannak akik érdeklődnek, hogy lesz a műsor. 061-712-42 Jó reggelt! Tétrező, szó? Belefő. Az van most? Soltész Rezső van most éppen. Igen. Akkor hallom, igen, akkor működik. És ki vagy te? Ugye, József vagyok, ti az új helyen, vagy az a kis csatazai az utca? Hát ugye ez a kis csatazai az enyhe túlzás, nagy csatazai. se el... jó. Hát óriási, jó hallani minden tökéletesen belül, csak olyan hallani, hogy az most akkor élet van. Nagyon klassz. Igen, hát ennél csak lassabb lesz, de amit a fiúk... Konkrétan Kurtács András és Lakatos János műveltek, az számomra maga a csoda. Innentől kezdve a véletlenem meg rajtam múlik az, hogy mit produkálunk az elkövetkező három hétben. Képzel, hogy ahogy keresgéltem mellett közben, csak szeretem volna visszajelözni neked, hogy nagyon nehéz autóban ebből valamit csinálni, hogy az ember megy és rádiót kapcsol, az egy bomb. De interneten, meg ilyen üvegfelületeken, készülékeken nagyon nehéz. Rá egy biztos pontja van az embernek, ha ezt meg oldani, és azt mondod a műsorba, hogy holnap reggel ezt megnyomod, ott lesz, az nagyon jó lenne. Egy valami. Jó, rendben van. A technikához nem értek többet, mint amennyit értettem tegnap előtt, de mindent elküvetek annak érdekében, hogy meg lehessen találni, ez közös érdek. Még egyet hogy Kettőt is. Van-e olyan választékod, amivel ma előjött, vagy pedig random az élet hozza? Nem, nem van, van, van olyan választék, de miután minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, mai pedig kiváltképpen kísérleti műsor, egyelőre még várok vele. Persze, hogy ne? Hát, hogy bár önmagában a helyzet adja, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én tegnap nem jöttem ide, mert a fiúk engem lemondtak és parkolóhelyet kerestem beleértve, hogy itt most annyi parkolóhely van, amennyi csak amennyi napközben nincs, de én természetesen túl akartam biztosítani magam, végignéztem a rakpartot a legkülönbözőbb helyeket kis hiány eljutottam Békás-megyerig és aztán úgy döntöttem, hogy ott a környéken hagyom az automat és ötös ös busszal és kettes es villamossal közelítette meg a bázist, amely Hát Magával a tömegközlekedéssel nagyjából 20 percbe került, és az, hogy reggel ide tömegközlekedéssel jöttem, az önmagában valami olyan élményt jelentett, mint hogyha valami szobafogságból szabadultam volna. Akkor mond már el, hogy hol vagy, mert erről nem maradtam sajnos, nem tudom. Én a Szent István körúton vagyok. Tehát ott pontosan van egy kávézó, vagy egy hétterem? Egyelőre, mint egy, e, egy kínülök itt az aszfalt a következtében, csak az nem lát, aki nem akar, de maradjunk abban, hogy mi a pontos hely megjelölés az csak később lesz, de köszönöm az érdeklődést. Hát várjál, ne lenned, ezzel még egy kicsit, mert arra akarok menni a tandulókocsival, ha már marad, pont a területünkön van. Reményed, Szent István körül 7. 7-es? 7 jó, csak majd annyit mondjál nekem, hogy mi az, ami ott látszik, az étterem neve, vagy ilyesmi. Ugye, itt tudok egy asztalnál, csak az nem vesz észre, aki nem akar. Jó, rendítsek. Köszönöm. Kívánk üdöttek rá. Nem fog tudni megállni, csak megyek. Rendben van, majd dudájá, mint a tüntetnél. 061 Nagyon szépen. Figyelj, azt majd mindenki, a, a, háttér, a háttérben látszik, hogy hol vagyok. Ha a lenne itt, akkor valószínűleg napkrémet is hozna, mert most már a nap is sűrt rám, úgyhogy rám lehet nézni, de a napban nem. Ma tehát 2022. június 14-e helyett, az a jövő hét, 7-e van. Ne felejtsék, hogy jövő héten, hétfőn 13-án, este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, ahol nagy szeretettel vannak elvárva ebben a fél évben utoljára. Előre szólok, ez tényleg egy kísérleti műsor, és egészen június végéig, június 24-én lesz az utolsó műsor, ezek kísérletibbek lesznek a kísérletinél, a helyszínből adódóan, hogy össze kell tudni állni, ki kell kísérletezni mindazt, ami aztán ki tudja hosszú távra nem fogja megadni a Kejfejácsi elkövetkező fejezetét. Reget. Jó reggat! hang, tökéletes. Viszont, hallás. Viszont hallásra. Hát ez alapvetően nem engem dicsér. Én itt próbálok helytelni az, hogy jelentek egy árbockosárból. Azt mondtam a fiúknak, hogy utoljára 2020. decemberében, amikor a Hüvösvölgyi útra költöztem, miután eljöttem az ATV-től, voltam ennyire izgatott. Nagyon izgatott vagyok. Valami asszugja, hogy valami olyasmi kezdődik. Az internettel már nincs bajom. Um, valahogy befeszültünk az elmúlt időben, vagy befeszültem én. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lehet a Youtube-on is lehet rendesen állni, 168 oldalán. És mekkora az alapzaj? Hát eléggé nagy, de tökéletesen lehet látni, hogy fehér polóban van, bézborsottá. Így, így, És hát így. Európa. bistro, Igen. Igen. Igen. Kihöltem az életbe. Ez hát jó. Kiértem az életbe, most már csak az a szüksége, az lenne jó, hogyha az élet is belém költözne. Nem, hogyha eddig nem lett volna élet. De. De. Nem értelek. Jó, Napernyő is lesz majd, vagy szólunk a napnak, hogy erre az időre, a másik oldalra süssön. Én innen konkrétan rálátok arra az utcára, amelyben éltem több mint 30 éven keresztül. Hát 30 éven keresztül nem, te a Salaimre utca van velem szemben, amely most más néven fut, talán Tátra utca, de nem vagyok benne biztos, ezekben nem vagyok biztos. És mellette a következő sarok, az a tömb, ahol egyébként a Faludi György is élt, egy kevésbé híres lakója volt én. Az ablakomra nem látok rá, de nem csak azért, mert ott fák vannak, és eltakarják a félemeletet, de addig az ablakig, amelyik az enyém volt, és amelynek kék volt a kerete, is könnyű volt megismerni, az bejev van, oda nem lehet rálátni. 061-712-42 köszönjük a bombázótisztet, hogy aztán a bombázó tiszt is köszönhesse önöket. Joseph Heller 22-es csapdája után szabadon 061.712.42. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 év rauliaknak nem felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsorában. András, vez belőle, ez azért van Szeretném azt is elmondani, hogy mostantól kérve, ha itt látnak, bármikor idejöhetnek, azt nem ígérem, hogy beszélgetni fogok önökkel, hiszen lesznek beszélgető partnereim. Na például, ha mindenik az, nyolc óra után, néhány perccel egy örökbefogadó, egy műsor örökbefogadó azt kérte, egy beszélgessek Szacsvai Lászlóval, aki elvállalta. Ternyap megpróbáltam elérni, hogy nem feledkezette meg rólam. Erről a túlbiztosításról is megpróbálok majd lemondani, hogy mindenkinek 25 üzenetet hagyjak, hogy ez a kishitűségből fakad -e, vagy munkamánia, vagy pontosági kényszer, nem tudom, minden esetre ma 8 óra, 4 perckor kiderül, hogy Sasvai László megfeledkezette rólam, vagy sem. Három, ugye 8 előtt pedig Boksa Rolandot várom ide, aki néhány napja, ne újságíró, de néhány nappal ezelőtt még az volt, legalábbis annak látszott. 061 712 figyelek, ha van mire. Jó legyen. Jó reggelt kívánok! Ez annyira jó, hogy még a holdvarisztán. <laughs> Figyelj, a helyzet az, hogy én tényleg így gondolom. Tehát nagyon, nagyon, nagyon belefeszültem az elmúlt időbe, mindenbe belefeszültem. És azt van reménykedem, hogy. Nem hogyha az ember felvenne egy béiszból sapkát, attól más lenne. Nem hogyha az ember kiköltözne a Szent István körútra, attól más lenne. De mégis a körülmények együttállásából adódóan könnyen lehetséges, hogy más lesz. Én nagyon hálás vagyok a fiúknak, akik ezt lehetővé tették. Most még a 168 órának is hálás vagyok, hogy ezt közvetíti. De amit Lakatos János és Kurtács András műveltek az elmúlt napokban, hát az erőt le a kalappal. Jó reggelt! Figyelj. Jó reggelt! Én Talon Sándor vagyok. Szia, édesem! Te János? Azért jelentkezem, mert én meg a Piccó-Kárnyék Nemzeti Bankból szívtam. Jól hallható van, Picci és így tudok hallani. Hát egy kicsi alamzajban, vigyázz! Most megy talán egy 91-es busz, meg egy 6-os villamos. De a Friderikusz nemrég emlékezett vissza arra a műsorra, amit a 80-as évek legvégén készítettünk szombaton, nem olyan sok alkalommal sajnos a váci utcából, amikor kitelepültünk. Én azt nem mondom, hogy a 88-as vagy 89-es énem van itt, mert hát az nincs itt. Az út eltelt 33 év, Jézusom. Igen. De az, hogy itt ülök, és majd emberekkel fog beszélgetni, de most jön egy ember, tőle nyugodtan megkérdezhetném, hogy mit fogunk ma játszani az olaszokkal. Csak szóval még, még nem szedtem össze az összes bátorságomat. Mi van? Hát, szerintem megvan az benned. Most viszont ez abszolút kibátorú hallak félnek a busz, meg a villamoson lehet, hogy való, de pedig én itt az eltöltem hallgatom a és, és te mit csinálsz ott? Hát eltöltöttem az a helyzet. Lejöttem a nyára. Vége van Óbudának? Vége. Mindennek vége. ami Buda Hát mindennek kezdeni. nincs vége, mert akkor nem telefonálnál. Vagy ha telefonálnál már azt követően, hogy mindennek vége, akkor megkérnélek téged, hogy apámat és anyámat nem feltétlenül ebben a sorrendben keresd már meg. Oké, okay. már meg... És mivel töltöd ott az idődet? Hát egyelőre a betöltőzéssel, meg, meg egy felújítással. Hát, Vettél egy házat, vagy építettél, vagy mi a helyzet? Nem, nem egy anyát, egy. Egy egész tanyát? tanyát? És... Itt, itt lakom, igen. Ezt értem, de mekkora tanyát vettél, édesfiam? Hát figyelj, ez egy ilyen, ilyen őrűz által megálmozott szélbe maradt, hogy ott megvaló épület. tehát nem a formátumában nem tanya, de nem tanya. Hát ez egy ilyen 78 nézetműszerű lakóhelység, hogy a, a föld az meg három hektár, itt egy erdő. És földet is fogsz művelni? Hát nem, hát ez, ahol egy kicsi, másfél hektár meg nem is vagyok szívesen abban az állapotban. Meg, hát megpróbálok a nyugdíjas területemből megélni, a fiak, meg a, fia, a lányom. Együtt van a család a e tekintetben? Hát ebben a tekintetben igen. Igen. Kiköltöztek Mondjuk oda a... veled, a fiad is, meg a lányod is? Igen, hát a fiam az előbb, ő volt az első. Aztán a lányom, a fiam az anyjával, meg a két yokba. aztán jött a lányom. Hányan laktok ott? Hát a szülönészületben lak a saját tanyájuk van. Uh, ott egy van egy vettem. szomszédos tanya? Igen, igen, igen, igen. Hát mondjuk itt a szomszédot úgy kell érteni, hogy 6 kilométer a legkevesebb. Jó, hát akkor nagyot kell kiabálni, hogyha kész a rakott krumpli. Igen, igen, igen, igen. igen. Kutyák? ez történt, hogy azt kérdeztem, hogy a kutyákkal mi a helyzet? Hú, oh, hát oh. eh, oh. szopják a, a terepet, a terepet, kipakak, ugyan, hát két, két új, egy két vagy kettő elhúj, gyászoltam eleget egész nyáron, Amúgy meg harmincra élvezik, leszámítva a toplát. Leszámítva a micsodát? Csodát. Mi toplát, a toplát. Tök, tök jó, növény. mert én is nagyot kezdek hallani, de itt a zaj miatt azt értettem, hogy, hogy nem tudnak mit kezdeni a sopránnal, de ennek kicsi a valószínűsége. Mivel én nem érzel. tudnak mit kezdeni? Toplát, toplát, ez egy növény, egy fű. Ez egy növény, akkor, akkor jól értettem. Mi az a toplák? Megmondom neked, egy egy fűfajta, amelyik ha elszárad, Again. akkor belemegy az állatok szüvébe, szemébe, a bőre alá, és ez életre szóló dolog, vele lehet halni. Na, az elmúlt 48 óra az terc, hogy állatorvos, orvos, orvos, orvos, műtötték a kutyát, meg mindent. Nagy, nagy élmény volt. Hát még van, ezek Mennyi ideje a... vagyok lép... Vagy te Vaj? mennyi ideje vagy ott? Június 1. Június hát, a, a, 1 akkor, akkor te vagy. ugyanúgy szokod azt a környezetet, mint én, csak ott, ott, ott te hosszabban tartózkodsz. Pontosan ugyanaz a helyzet. Pontosan el is inspirált, azon röhögtem, hogy ugye ellenőrzöm, hogy milyen az internet, meg, meg kivel tudok kapcsolatban uh, lépni, meg téged szoktak hallgatni. Az nézni is érdemes. Minél, minél, tehát ahogy haladok előre, ide inkább törekszem arra, hogy nézni is érdemes legyen. Abszolút. Itt vannak van. ezek a YouTube csatornák, és azt érzékeltem, hogy mindennel foglalkoznak, csak az élettel nem. Igen, történt. Jó hát És azt állítod a tévedés kockázatával, hogy innen fognak téged talpal kifelé vinni? Abszolút. Ezért választottam. Mennyi ideig Hát, ugye a gyerekeim kapcsán, hát egy másfél év. Másfél év. Mindent felszámoltál volt, a fővárosban? Minden. Édes volt? Hogy? Tényleg úgy volt, ahogy te most mondod, mert a, a, ez az ingatlanos hölgy, aki a gyerekeimnek a dolgait rendezte, mondta, hogy egy ötven éves cigány, azt mondja egy boszorkány különben. És akkor, na figyeljen Sándor, mutatok én magának valamit? akkor elindultunk itt a nemzeti parkba, be az eltőbe háromszor be, behajtottunk ide a telekre, tényleg ez volt az első mondatom, hát van jó akkor hát pont így történt, hogy nem akarok bejebb menni a keleténél, de a két nem teljesen hétköznapi gyermeked az életmódjukat unták meg itt a fővárosban, vagy miért költöztek oda? Hát a Marti egyrészt a, a, az életfogyat, a munkáját, ő csak előállt azzal, mert ő a, a törvényen dolgozott, hogy ő ezt befejezte, mert ez az algoritmusokról és nem az emberekről szól, és akkor először elment, megtanult az asztalosságot, aztán asztal a parkettázást, aztán úgy döntött, hogy földet fog művelni. S a hát a meg a maga spirituális oktatói kivótában azt mondta, hogy ez az ez a, ez a, ez a közeg, ez a tér, ahol, ahol meg lehet a érni. És most neked, hány gyereked van? Négy. S további kettő? A, a, a, a közékső lányom az a hirtélénél dolgozik, és most e, babát vált, a legkisebb, meg most úgy, hogy elmegy Spanyolországba. Elmegy? Spanyolországba élni. Ő a Dizsoké? Igen, ő volt. Nem, nem, a Nóra volt a Dizsoké. Tudott, ő abba hagyta? Volt. Abba, teljesen, teljesen. És aztán bejött a spiritualitás? Igen, igen, igen, igen. Akkor jött a joga. egy tíz éve, hát amikor kiderült, hogy ez, amikor, hogy mondjam, a Vizovicki képbe lépett, és kiderült, hogy itt a rapszolgatartásra ebben a szakmában, akkor meglátta a, meg, meg a gyerek a egy ilyen nagyon atrakű elit bulim az asztalon a töménytelen kokain de akkor ott a, a díg, a díg, a díg, az a nem tette be a lábát semmit. Műsornak nem tesz jó, jót, ha elmegy a hatos villamos, de nem mondhatom neki azt, hogy nem menjen rá. Migen, hatos. Azt árult el, hogy hány kilométerre vagy a fővárostól? Távol. Kecskemét, a Kecskeméttől kilométer a válostól a tanyának szóltan az elvetőbb hogy 30 kilomíterre van nagy szeretettel válnak az éppen rendben van, kérdez. én is itt téged, ott is süt a nap? igen, gyönyörű idő van ezzel együtt gyönyörű. nem haragsz, hogyha nem kívánok derűs napot? még nem, nem, nem szép napot sem, mert derűs nap azt még kívánnék mert az ugye az Ajnerhöz kapcsolódik de a igen. szép nap az nem az én szövegem Csokollak, Tudom, feltem, ahogy te mondanád, feltem. ölellek. Ávlapot is hoztál? <gül> majd lehet, hogy ezt, amik, ezt majd máshova kell rakni, hogy jobban halljak, de ez most maradjon már a. 1, 712, 42, ne felejtsék. Lesz majd olyan, hogy én felállok, amit a kamera nem követ már csak azért sem, hogy Isten ments, hogy ilyen nagyon bonyolult nevű izé, adatszolgáltatási problémák ne legyenek, hogy valaki arcról felismerhető lesz, még tiszteletem. Um, de majd ha lesz merszem, akkor felállok, és embereket különböző dolgokról kérdezek végül is, hogyha kijöttem az emberek közé, akkor nehogy már csak azokkal beszélgessek, akik ide jönnek miattam, vagy a műsor miatt inkább, vagy önökkel, akik előtt le kalappal, hogyha megmaradnak mellettem. Bár azt feltételezem, hogy ha minden úgy alakul, ahogy én szeretném, és ha Jó isten is velünk vesz, akkor szép napok véradnak még ránk. 061 Igen, az lehet, nem tudom. Figyeljen! Um, kollégám az... volt, nagyon rendesen. Igen? igen. Szintén zenész? Ami nem igaz. Nem, nem zenész. Ön mihez ért még? Az hát, nincs ott jó helyen, András igazán meg kitakarja a várost. Értek a pontos mérésekhez. Azt kérdeztem, egy... hogy ön mihez ért még? olvassásod, irodalomból. Oké, okay, rendben van, de ez nem ugyanolyan, mint a zeneszerzés vagy a szövegírás. Valamihez hozzáértem, András, amihez nem kellett volna. András! András! Jaj, Jogy... ez valamitől elugrott. Köszönöm. Mihez élek ilyen az Azonban ilyen fényben tudok látni, amit történik. Oké. Okay. 061-712-42 Még egy telefon bevárok, aztán Kaptam előrejelzést Prágára a telefonomtól rendes. 061-712-42, ne felejtsék, hogy június 13-án, hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában. 5. kellett Erzsébet tér lépcső le, vakváriumklub, és balra van a volt lokálat, megtalálnak a belépés díjtalan, és professzionális evidencia felbontással fognak találkozni, vagy legalábbis a szándék az ez. Ez tehát 13-án, 70 este, fél nyolc órától 061 712 42 Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. És hogyha János már szóba hozta a mai meccset, akkor én visszatérnék egy pillanat erejéig a magyar-angol mérkőzésen történtekre. Vissza nehezen mecc... tér rá, hiszen erről még egyáltalán nem volt szó. Igen, hát igen, igen, igen, nem volt róla szó, annál több szó volt róla Angliában és az angol sajtóban, hogy nem csak, hogy megvertük az angolokat, hanem rendkívül büszkék lehetünk a magyar utánportlásra, ugyanis nem hagytuk megtörni magunkat, és annak ellenére, hogy a UEFA és a FIFA rendkívül szigorúan bünteti a politikai vélemény nyilvánítást, ugye ezúttal is kidételtett, és ugye engedélyezte az angol csapatnak, hogy a néger bűnöző halála utáni fosztogatások, fehérverések és döntögetések előtt térdepeljenek az angolok, és erre, erre a politikai vélemény nyilvánításra mi magyar fiataljaink és a velük tartózkodó kísérők is nyilvánítottak politikai véleményt. Ennyi ez egy, ez egy érdekes is. dolog, mert én nem tudom, hogy ők nyilvánítottak-e véleményt, vagy az csak a hangszorókból jött, és az egy korábban fölvett fújolás volt. Önerőltünk. Hát ilyenről nem, nem. Hát, én nem ennek hallottam. nem ártana, ha valaki utána nézne. Aha. Valaki írt nekem hajnalok hajnal, hogy állítólag a barátság külolaj vezetékben nem jön olaj, és egy nézzek én utána, amire visszaírtam neki, hogy én most átmenetleg nem leszek Sherlock Holmes nézzen utána ő, de hogy ez hogyan volt, azt valaki megmondhatná független attól, hogy ez netán tényleg felvételről szólt, én nem nagyon hiszem, hogy lesz olyan bátor ember, aki ezt magára vállalná. Hát nekem barátom volt, aki gyerekek kísérője volt, tehát ő megerősítette, hogy történtek véleménynyilvánítások a leláton, és erről abszolút nem De ezt a gyerekek voltak, mert én ezenek kis valószínűségét találnám, hogy a gyerekek ebben ilyen módon tisztában vannak. Hát ő, ugye a tíz gyerekként egy felnőtt kísérő jelen volt, vagy jelen kellett lennie, tehát a 35 ezer emberből 3000-35 ezer akkor, ha valakinek nem tetszik az, hogy az angolok letérdelnek, az miért kell, hogy feltétlenül mindjárt fújolást váltson ki? Annyi minden valaminek az embernek nem tetszik, és az ember túlteszi magát rajta. Az nem lett volna egy egyszerű megoldás? Én csak kérdezem. Mármint mi lett, mit kellett volna hát, tenni? Hát, hagyták tehát, volna őket letérdelni, mi nem térdelünk, hát, és hát ezzel mi... kifejezzük az egyet nem értésünket. Ez egy olyan provokáció volt, ugye szintén az angol csapat, illetve az UEFA részéről, és akkor még nem is beszéltünk, ki innek az angol csapatkapitánynak a karszalagjáról. Látta János, hogy milyen karszalag volt rajta? csapatkapitányi karta. Nem tudom, milyen korszak volt rajta. Hát kitalálhatja, hogy a nemzetközi homoszexuális zászló színei volt a, a karjának. De ez nem? az Isten áldja már meg. Hát, nézzem, annak vesztük, hát most engedje meg János, hogy én, és, és rajtam kívül sok millió magyar embert annak vegyen. Hát Tudod, elég, hogyha egyes szám, egyes személyben mondja, Igen. de tudom, veszem. Köszönöm szépen. Uh -huh. I'm you Hát egy 712 42. önöknek erről a meccsről, miközben számba megy, hogyha tartalékos, tartalékos. De az angol válogatottat x év után, 60 év után, 80 év után, 200 év után legyőzte a magyar válogatott. Önök is provokációnak tudják be a térdeplést? Egy-kettő-három Egy-kettő-három egy kettő 3. Egy-kettő-három egy, egy, Megengedő, hogy leszólítsam egy másodpercre? Nem tudom, azt mondta, hogy temetőbe megy, de ez nem kicsi a valószínűség. Megengedő, hogy leszólítsam egy másodpercre? Régen volt ebben gyakorlatom, hál' Istennek ezt nem látják, de eddig kettőből kettő nem állt velem szóba, de annak idején, amikor montáskészítésről az embert elküldték, akkor ezzel számolhatott. Elnézést egy másodperccel elszólíthatom, nem, nem lehet leszólítani, mert fülhallgató van a fülében. Jön egy moszkos ember, ő már eleve elkerül engem, mint hogyha biztosítást akarnék neki eladni, Ember. Megpróbálom őt Ne haragudjan, egy pillanatra megszólíthatom Fiala János vagyok Azt szeretném megkérdezni, hogy ő látta -e a meccset az angolok ellen? Hogy láttam Hogy tetszett? Hát, Máillő volt, hogy így játszunk Ön zavarta-e azt, hogy az angolok letérdeltek a meccset. Nem Ön tudja egyébként, hogy miért érdelnek le? Hát ez a... Jó reggelt, Magyarország Jó reggelt. Hát tudom akkor sértán nem jön be. Van ez a. Nem tudom. Pedig tudom. Van időnk, de ez nem ne egy kez, kvíz műsor. Tudom. Ennek a mikrofonnak a hatótávolsága nem olyan, hogy elkísérhetném. Ma az olaszokkal mi lesz? Hát egy, jó lenne egy Megnézi? Persze, hát ah, márulja el, hogy hánykor van, mert én nem tudom. Kilenc. Kilenckor. Köszönöm. Kilenc. Ezek, ha meglátnak egy mikrofont, akkor mindjárt könnyebb kiabálni. Jó reggelt! Ez milyen műsor? Ez a Kejfejáncsi. Jó reggelt, Kejfejáncsi. Jó reggelt, Kejfejáncsi. Jó reggelt jó reggelt, reggelt! jó reggelt, jó reggelt! Önök a dolgozó népet hallják a szószoros értelmében. Jön egy újabb fiatal ember, de meg kell, hogy várjam, hogy hatótávolságon belül legyen. Megkínálom áfonyával, hát, hogyha ez jó hatás gyakorol rá. Elnézést, megkínálhatom? Aztán, sietek dolgozni. Siet. Oké, okay, rendben van. Siet dolgozni, mondjuk ez a lépteiből nem következik, de végül is nem vitathatom, hogy ő siet. Most önök éppen azt hallják, hogy én sétálok fel alá a Szent István körút hét előtt. Most éppen nem jön senki. Most jön valaki. Jó reggelt, megállíthatom egy pillanatra? Siet. Meg próbál megkínálni. Elnézést, megkínálhatom? Nem kínálhatom meg. Hoztam áfonyát otthonról. A penészeset kiszedtem belőle, úgyhogy az nem zavarhatja. Én eszem. Jó, visszaülök. 712-42 bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok visszatérve a nagy a telefonálásra. Nagyon sajnálom, hogy belerondított műsorba. Elnézést ebben a műsorban, hogy kérem magamnak, ebbe, ön, ön, magamnak hogy ne kérjen ki, az így adta magának semmit. Nem ért vele egyet. Értem. Nem ért egyet a politikai nézetével. Értem. Élesen fogalmaz, ami messze áll az önvéleményétől. Értem. Nem tolerálja a mondandóját. Értem annyi minden lenne még, amivel kapcsolatban a tiltakozását, vagy ellenkezőleg az egyetértését kifejezhetné és nem teszi. Talán emiatt az egyoldalúság miatt. Nem is amiatt, hogy Nagy Attillát nem szereti. Jó reggat! Jó reggöl, Én azt nem értem a Nagy hogy miért minden provokációnak, ami eltér az ő véleményétől. Ezt ön érti? Engem, én azt nem értem, hogy valaki hogyan tud e, ilyen hihetetlen érdeklődést kiváltani azzal a véleményével, amivel mások nem értenek egyet. Én azt gondolom, hogy Nagy Attilás szendhics emberként alkalmaznám, semmivel nem értek egyet, vagy zömében nem értek egyet azzal, amit mond, de olyan mértékben felhívja magára a figyelmet, hogy lassan irigykedni fogok rá. Mondd el de úgy, mint vége, szóval a rakendról én veled üzennék, a zenehőt is tűzbe hozom még. Én hol van a mama? Most is érzem a Kölnői illat, fényképe le égen eltűnt már, látom zöld szemét és blond vörös saját. Érdekes, hogy elműszik-e végre. Magadról mesél, hagyjuk a mamát, gyere vele, ki coca cola fogad-de tőlem ezt. 0-1712-42 bármilyen témában. You come or <Szor> martan gerek gerek come up You come or martan gerek gerek gerek hiç koşulmaz gel gel gerek hiç A papírokat hoztam magammal, pedig ide a legkevésbé kéne hozni, de szeretem volna megemlékezni Moldova Györgyről. 1934. március 12-én született Budapesten, édesanyja Berkovics Mária volt, könnyű segédmunkás, piaci árus, később háztartásbeli édesapja Reif Sándor szakmája szerint Szűcs, de tanult mesterségét nem gyakorolta, hanem vásározott, trafikot vezetett, alkalmi munkákból élt. Moldova elemi, tanul... elemi iskolai tanulmányait a uti iskolában, a középiskolait a Szent László gimnáziumban végezte, 52-ben érettségizett. 52-ben felvételt nyert a színművészeti főiskola, a dramatúr, szakáról, többek között Hágy Gyula, Mésző, Dezső, Gyárfás Miklós voltak a tanárai. 1956 harcaiban fegyveresen vett részt. Noha 57-ben összes államvizsgelyet sikeresen letette, ebben az évben mégis otthagyta a főiskolát, mintán osztálytásra Csurka Istvánt és tanárát Háj Gyulát bebörtönözték, ő maga pedig rajklászul akar drámát írni, nem látta értelmét a diploma megszerzésének. 1958-ban a filmgyárba került dramaturnak tíznél több forgatókönyvet írt, de ezekből nem lett film kivéve a Fejér Tamás rendezte csütörtököt. Moldova György a munkásága négy jól elhatároló területre oszlik. Klasszikus szerkezetű prózai írások és színdarabok, szatirák, riportok, aforizmák 70-nél több kötetét adták ki, összesen 13 plusz 14 millió példányban. Mondom, vagy, hogy semmilyen politikai pártnak nem volt tagja, független baloldali elkötelezettségűnek vallotta magát, de 1994-ben felhagyott az aktív politizálással, ellentétben a sporttal. Több mint 30 éven át lelkes játékosa volt a Socreál, később Hurreál nevű futballcsapatnak, mely előzetesen a Magyar Írószövetség, majd az Újságírószövetség támogatásával működött. Moldova minden bizonyal a világ legtöbbet futballozó írója volt, közel 700 meccsen játszott. Kapott Szot díjat, kétszer József Attila díjat, Kossuth díjat. 2000-ben Kollektív Pulitzer díjat, 2010-ben Prima primissima díjat, 2022-ben, tehát idén Radnóti Miklós antirasszista díjat kapott. Belénesi Csaba, Facebook oldalát idézem. Június 4 -e 15 óra perc, meghalt Moldova György, a Kádár-kor ünnepeltje. A riportjait megőrzi az utókor, regényeit, megeszi az tegnap Tegnapig, amikor kinyomtattam, 140, 174 hozzászólás volt. Köszük Érdi Mártai, akivel maximálisan egyetértek, szerintem nem ízléses ezen a napon ilyeneket írni, ilyenekről beszélni, több méltóságot várnék általam is tisztelt emberektől, Teljesen felfordult már ez a világ, hova a tisztelet, a méltóság az egymás iránti tolerancia, amire a posztulajdonosa azt írja, ilyen erős közszereplő halál, akkor elkerülhetetlen, hogy a műi szóba kerüljön méltósággal, de ne hamisan írja Belénesi Csava, akiről sok mindent sejtettem, de egy irodalomkritikus, köszönöm. azt nem. Jó reggel kívánok! Piala János vagyok! Apukámmal mindig nézzük a és köszönöm! Nagyon szépen köszönöm! viszont kívánom. Idejét egy fiatal ember. Jó reggelt! Srácok, egy székre lenne szükség? Azt írja Gostonyi Walter, hogy meghalt Rejv György, akit Moldova György néven ismertek, amire benne esik Csaba azt írja. Petrovic Sándor, mire Kertész Robert azt írja, ha nem tévedek, ő most leddizsítótott egy halott embert. Ha esetleg érdekli, apám Klein, anyám Svarc néven született, és kertész, illetve Székely néven volt meg. Később Belénesi Csava mérsékelten, de kiáll amellett, hogy ne rejfezzék le Moldova Györgyöt, független attól, hogy édesapját így hívták. Aztán két hosszabb írást idéznék, és aztán a témára valószínűleg más körülmények között még visszatérek. Szunyok Szabolcs az alábbiakat írja. A kedves Csava kommentelő, csak jelzem, Moldova, a Reif, igen géppisztollyal a kézben harcolt 56-ban a forradalom oldalán meg is szenvedet érte. Részéről Kádár értékelése, tehát a tárgyalagosságra törekvés jele. Nem értettem vele egyet Kádár ügyben, ezt meg is írtam rádió, a szemébe is mondtam, amit ő jó néven vett, mert szerette a tiszta beszédet. Visszakérdezett, Szent István lelkén hány ember halála szárad? Innentől lehet vitázni, de fontosabb, hogy ezek szerint ő távolságtartással tekintett a történelemre, a megtaposott proli eleganciájával. Kitartóan és büszkén volt proli majd később. Ez a vita a kultúrát fintorgástól hullámzott a származásra célozgatásig, egyformán íróként elkönyvelve a zseniális csurkát és elsimont. Ugye, ugye az a jó a fészbe, ment a Facebookban, hogy bárki elolvashatja, amit ide ki kitacepeóznak és megmarad. Olyan sokszor keresem az utat, hogy tudnék hidat találni hozzátok, így a szonyok szabolcs. de hát ez a megmaradó párbeszélgetés is bizonyítja, hogy kérem szépen, hát lehet, hogy is fejezem ki magam, hogy ilyesmi, Csaba, de magyar, gentli vagy magyar nemes, hát B meg ide rendesen ki van írva a műsor 14 éven aluljaknak nem való felettésre, igen, korlátozott mértékben. A halálonapjárók vele ennyitért költségi kosut, Palóci Horváth, Deák Dukai Takács kisfaludi Holasz Izlés Csaba. Ez az ember nagy író volt, milliók olvassák és olvassák, becsületes konzekvens, persze máskét gondolkozó, mint mindannyian. Helyre teszett elegánsan a Srny Posztot, Petrovics Sándor nevével, de szerinted hihető. Uram, én törlöm önte végleg, ez lett volna a válasz. Sinka Erdélyi Szabó Lőrinc, ezeket a megtévedt hülyék, de nagy költők ott állnak Moldova mellett most és sírva kérnek tőle, bocsánatot. És tudjátok, mit mond nekik odát, Moldova? Hozzatok egy nagy fröccsöt, fiúk, és őjünk le talán tízni. És a mennyország tiszteleg a magyar zsidó proli előtt. Szent Péter maga szalad a fröccsért, ennyit erről meg lefejebb, hogy baruk Daján ha emett. Sose fogjuk megérteni egymást, nagyon sajnálom, írja szonyok szabocs, amire Belénesi Csaba az alábbiak szerint reagál. Egy közszereplő, egy író nem mentesül attól, hogy akár a halál a napján kellő mértéktartással mérlegre tegyék az életművét. Moldova sem, akiről én nagyjából azt írtam, hogy jó tollal volt, szerettem a riportjait, a humoreszkijait, a regényeit. Nem, mert szerintem hamisak. Az oldalamon persze sokféle ember posztol, annak is örülök, hogy te is bej meg. Nem egyszerű, néha lehetetlen mederbe tartani ezeket a béleményeket, úgyhogy ne legyen kirúgozva a kép. Kádár szerintem egy véreskező szörnyetek volt, bűnös ügyes szolgált Moldova, szerette de ez az ő dolga. Az igazság és a hazugság a műveiben van, és csupán életrajzi érdekesség, hogy valaki zsidó, vagy proli, vagy arisztokrata. Viszket az ujjam, hogy baloldali viéket is felsoroljak, de művelt ember, vagy úgy is kik. Végezetül örülnék, ha az itteni sokféle társaság tagja lennél, és arra biztatlak, indulj el a hídon, és ne fordulj vissza. És még valami, Moldova elindult hosszú útján, de ha találkozott Szent Péterrel, csak Isten végtelen kegyelmének jelen lehet. Ha ki kéne állni... A Szunyog Szabolcs Belénesi Csaba vitában, ha ez egyáltalán vitának tekintető, függetle attól, hogy Szunyog Szabolcsal szerintem olyan nagyon nem szívleltük egymást, bár lehet, hogy én erre rosszul emlékszem, én egyértelműen Szunyog Szabolcs mellett állok ki. Beszélje. Annak idén volt a Truman Kepotjának itt még Még meghallgatjuk. De te is reflektál hazira. Hól oh, nem. Oh, nem. De igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Nagy, Nagyon kapszad a titelesződést, és azt szeretném mondani, hogy most erővetem módova a györgyedjük könyvét. A 40 pedikát volt, és új, újra elolvatom, harmaktól, kájarabokról, túl 1600-as években a, a professzánt kájarabok. Én most csak hirtelen ennyit hoztam el, hogy a fele az dedikálva van, a másik fele nem. Az előtt eltonáltak, de nem azt folytatni, amit akartam mondani. Én itt éltem. Abban az utcában laktam közel 30 élet. Káros? Belebeszél egy kicsit. Én belebeszélek. Nem beszéltek el égébe le? Szuhal. És ott dedikáltam. Te ánnyi össze? három. Íróknak, hogy kö könyvnak, így mondják. Egy könyvnakra jártál dedikálni? Nem. Akkor nincsen Boldog vagy György dedikálásod sem. Keresek neked egyet. Volt, amit később dedikált neked személyesen, de amikor ezt írt, akkor szerintem nem tudom, hogy ki vagyunk, csak elvittem hozzá ezt a magvető zsebkönyvtába, az elátkozott kivatal, 72 Te 72-ben én, én még tervben sem voltam 72-ben. voltam. Van Ott laptam abban a házban. Aha. Amikor a nagymamám meghalt. Ha neked kéne mutatni most helyeket, akkor mit mutatnál Peska? Vagy hudám. Ha mutatnál? Uh, uh, érdekes helyeket? Nem ahol, ahogy Ja. Én uh, vidék isvánc vagyok is srác vagyok, csak az örs vezértélnél raktam egy pár évet. És vidéken hol? Zala megyéből származom, aztán a korvinusra jártam. Aztán egy pár évet utána Budapesten laktunk, de nem bírtuk a budapesti a szürkeséget, a nagy tömeget, a ízét. Ugye most gyömről lakunk már több mint tíz éve. Egy kis ugye, sorházban, kis udvar, zöld, diófa, ilyesmi. Mi nem stimmel a várossal? Uh, Zalában egy kis kösseiben laktam, és nem, nem tudtam igazából megszokni Budapestet. Mondom, kollégista egyszerűen... voltam? Voltam kollégista, és igen, sokáig, hat éven keresztül, talán mert egy évet ráhúztam az egyetemre, vagy egy fél évet. És uh, aztán utána a Monday laktunk. A jó pár évig a feleségemmel, de mondom, ez a szürkesség, ami nem, nem igazán... Mi, de mit mér, a szürkességnek. Ez a járda. A szürkeség, a zaj, a... Mocsok, mocsok, hát kutya, macska, szóval, hogy ez így nem, nem oké nekem. Tehát így, inkább a zöld. Ott a útvall, ott van két gyerek, ott a kis hízét, ramborin, diófa, 13 meg 11 éves. Mit csinál az anyuk? Az anyuk? Ö... Ő nagyon sokáig a Corvinuson tanított informatikát. Aztán egy idő után belátta, hogy amennyi tudása neki van és amennyire ért az informatikához, sokkal jobban megfizetik, hogy elmegy a hogy hogy most egy banknál dolgozik, adatelemző, adatbázis kezelő, mit tudom, Tehát, hogy amit tanított, ahhoz annyira ért is, hogy a bankszektorban helyezkedett el pár éve. Nem itt a szükségem lenne a papírjaimra, de szoktam magammal hozni papírokat, hogy netán megakadok, akkor legyenek nálam. Ami beszélgetésünk akropója, miket nem sodort össze az élet? Soha nem találkoztunk. Hogyan lettél újságíró? Uh, hát én a korűnőszom, vagy akkor még, hogy is hívták? Markus uh, Vagy utána is volt egy. Buda, Budapesti közöse megy egy Igen. egyetem. Szóval ott végeztem, de rossz szakirányról, abban az értelme, hogy a szakirányról, hova megy az ember. Vagy... Ez is a tiéd, tehát ebből is lehet ja, Köszönöm, hogy Ez vagy, vagy állami gazgatásba megy az ember, vagy, vagy kutatóintézetbe. Vettem egy próbát, már beadtam a jelentkezésemet, de sehol nem volt üres, hely, és akkor egyik szakiránytársam akkor a világgazdaságnál dolgozott, és és kerestek oda talán egy-két-három gyakornokhoz. Hogy az újságíró lenne? Mm, hát az egyetem alatt tökre de rákaptam az újságokra. ezt szerettem tudni a, Azért a gazdaságpolitikai rámot, hogy... Nem vagyok egy klasszikus producer, de majd az egyik munkatársainak az autóját fél kilenztől be kell fizetni, mert nem szeretném úgyra megüntetni. Még csak 3 1 van, de én ezt a műsort képzeltem el valamikor száz évvel ezelőtt. Egyszer-kétszer csináltam ilyet a Friderikusszal még. De most itt vénységemre lehet, hogy megvalósítom magam. Pont akkor, amikor te úgy döntöttél, hogy másféleképpen valósítod meg magad. Ott Zalában. Igen, Zalában laktam. Rendben van. Ha így megakadok, az nem azt jelenti, hogy te csak gondolkodni, hogy... Ja, hogy... Hogy... Egyébként már az adásban vagyunk, vagy csak így beszélgetünk volt, volt egyszer egy, engem rendszeresen feljelentettek az URTT-nél, 20-es évek elején. volt egy panaszbizottság, és én oda rendszeresen eljártam, mert nem ügyvédet küldtem, és mitem a hallgatóimat, ugye ezt most már látni is lehet, és ott elvileg egy háromtagú bizottságnak kellett megítélnie azt, hogy én komilfó voltam-e vagy sem, rendszeresen nem annak bizo bizony, bizonyultam, de ugye elvileg a pénzükért, ami nem volt olyan nagyon kevés, meg kellett volna hallgatniuk a műsort már korábban, hogy véleményt ugyana formálni, de annyira nem volt kedvük hozzá, hogy ott helyszínen hallgatták meg az inkriminált részt, hát nem az egészet, és az én műsoraimról sohasem lehetett tudni, hogy mikor kezdődik, vagy mikor, nem, mikor hangolnak még. És szóltam szólt a műsor, és akkor az egyik parancműzorcsági tag megkérdezte, hogy tessék mondani, ez már a műsor. Igen, ez a műsor. Oké. Okay. Ott Zalában, te hány volt? Egyedül voltam. Egyedül. A szüleid mit szerettek volna belőle? Szerettek volna bármi? Nem, szerintem nem hagyták, hogy járjam az udamat. Ütt vagy... mit csináltak? Uh, Édesanyám... Édesapám már meghalt, édesanyám dajka volt a Majd majdhogy nem egész életében a dolgozott. Édesapám pedig műszerész volt, de nem volt jó kézügyességem, vagy nem voltam ilyen műszerész fajzat, vagy ilyesmi. Tehát, hogy jó tanuló voltam, általános iskolában, gimnáziumon, úgyhogy hagyták, látták, hogy valószínűleg ha hagynak, akkor... Megyek a gimnázium után egyetemre, aztán majd lesz belőlem valami nagyjából így. És te mi akartál enni? Nem tudom. Szerintem semmit. Nem, nem gondoltam arra, hogy most én bármi is akarok lenni egyszerűen. De mikiscsak eljött egy felső a Nyilván beiratkoztam a közgazdaságtudományi egyetemre, ö, ö, és ahonnan származó egy kis község, meg amilyen gimnáziumban jártunk, az egy kis gimnázium, a lenti gimnázium. Ö, kevesen ö, ö, jöttünk tovább felszoktatás Um, annyi volt, hogy beiratkoztam a közgázatőkre, örültem neki, hogy sikerült fel a felvétel. Nem tudom. Magas nincs, nem tudom. Hát, az az névós ní, volt, vagy névosnak tűnt, vagy nívosan hangzott, vagy hát on, onnan, zalából meg különösen. Tehát, hogy így, kicsi zala, mert nem szürke, de kicsi lett volna, ha ott maradsz? Um, nem tudom. Tehát, hogy így. Nem tudom, hát, de te is, nem az, hogy valakinek szurkolsz, amikor nem tudom, szeretsz a sportágat, és akkor próbálsz a legjobbnak szurkolni, és akkor S próbálsz hozzá. nem az értelemben? Hát nem, én csak szerettem volna feljebb, vagy nem tudom, hogyha a gimnáziumot így elég jól elvégeztem, a, akkor, akkor miért nem megyünk, miért nem próbáljuk meg a közgázt, mint a legjobb egyetemet, akkor a legjobb egyetemet. Matematikából tök, tök jó voltam. A, Érdekelt a történelem, közgazdaságtannal akkor még nem ismerkedtem, tehát azt se tudtam egyébként micsoda egyébként, tehát hogy nem is abból felvételiztem. Ö, aztán így, tehát hogy Milyen, neked mi a következő célod, nem? tehát hogy nem, nem 22 évre előre tervezel, hanem mondjuk szeretted volna ezt a műsor, vagy szeretsz volna egy másikat, és akkor azt megcsinálod. Jól csinálod, mert ez, ez egy beszélgetés, így tehát kölcsönösen lehet kérdezni, hogy um, én tele voltam pócsörökléssel, és hogyha lenne egy következő élete, vagy nem lesz, akkor ezeket a pócsörökléseket lehet, hogy kigyomlálnám. Én egy csomó dolgot valami helyet csináltam. Hát se e, rossz? Hát, hogy nem rossz, de később jöttem rá. Uh -huh. Én azért lettem riporter, mert olyan mértékben foglalkoztatott az indi aktuális szerelmi bánatom, hogy kellett egy tevékenység, ami leköt, uh -huh. ami kiráz, vagy kihoz ebből az állapotból. Nagyon sok mindennel próbálkoztam, voltam szellemi szabadúszra, elvégeztem több egyetemet, de ettől még nem oldódott meg a helyzet. És amikor én a Magyar Rádióba kerültem a 80-as évek közepén, ott egyik pillanatról a másikra, amikor dolgoztam, akkor megfeledkeztem a szerelmi bánataimról, amikor nem dolgoztam, akkor visszaesül voltam, de nagyon sokat dolgoztam. A Magyar egy paradicsom volt. Uh -huh. Minden szempontból. Oda reggel bementél, és ha este nem akartál hazamenni, akkor éjszaka is ott lehetél, tehát hogyha ki akartál költözni a szerelmi bánatból, akkor csak kellett maradni. Uh, így kezdődött. De nem sok köze volt az újságírás. Aha. Én, én sem határoztam el, tehát nem, nem azért iratkozik az emberbe a közgázorok, hogy újságíró legyen. Hát, nagyjából nem sok köze van a kettőnek egymáshoz. Soha nem végeztem újságíró képzés, semmilyen tanfolyamot. A világazdaságnál kezdtem, és csomót tanultam kollégáktól, rámrogadt. Ugye azt írod a búcsúleveledben, hogy motiváció és tűz kell, hogy pörögjön az ember érdekelje, a közügyei rosszúság még nem akartam lenni. Így, ahogy az ember lát téged ebben az állapotodban, most éppen nem tudsz pörgőnni. Igaz, hogy már nem is hogy újságíró. De hogyha június 1 előtt beszélgettünk volna, én azt feltételezem, ennyi ember ismeretem talán még van, hogy az én nagyjából hasonló benyomást keltettél volna. Tehát a pörögtél, akkor magadban pörögtél, és nem látszott rajta, vagy igen. Így van, így van, picit ilyen introvertált vagyok, úgyhogy ja. az újságírásban Pöröktem megfoglalkoztatott. Amikor amikor, azt gondolom, amikor még jó újságíró voltam, akkor, ja, akkor folyamatosan éjszaka, reggel, hajnalban. Ja. Arról beszélgettünk, hogy azt mondod, hogy amikor még jó újságíró voltál, holott nem arról van szó, hogy most rossz vagy, hanem arról van szó, hogy abba hagytad. Abba hajtam, de az utolsó egy év az már nem volt szép. Tehát az már, az már, az már, ott, már rossz, ott már lusta voltam, tehát az egyértelmű. Jó, de ez az nem a jelenti, hogy rossz De hát attól lesz valaki rossz újságíró, nem akarja megírni már azokat a dolgokat, amiket tudom, amit esetleg korábban érdekesnek talált, azt most már úgy gondoltam, hogy minek megírni. Mivel fáradtál el? Hát, nem tudom, hosszú, 18 éve e, kezdtem a pályát, e, mibe fáradtam el. Azt áruld el, hogy te ránézésre nem vagy egy olyan pali, aki ide leülsz, mert ott van egy szék, és azt mondja, hogy ez én most kijöntöm magának a szívem, mert én ezt jól látom? E amikor meghívtál engem ide, utána nem ültem le, és nem gondoltam át, hogy én mit fogok mondani. Értesz, én, tehát, hogy nem most én alapvetően azt gondolom, értem, értem, csak fogalmad hogy fogalmad nincs, hogy én ki vagyok, látsz itt egy asztalt, meg hogy van egy mikrofon, de nem vagy az az ember, aki ide leültél volna, és azt mondtad volna, hogy ne haragudjon, de most átmenetileg, ha szabad, akkor kijön többene a lelkemet, ugye? Ja nem, nem hiszem persze. Csak... Mégis amikor megírtad ezt a Facebook posztot, ami mindenki számára elérhető, azt valamiért megérted. Uh, hát úgy voltam vele, hogy én 18 év alatt nagyon, sok, uh, nagyon sokat kaptam, nagyon sokat tanultam. Uh, de ez olyan, mint egy búcsolevél. És egy búcsolevél de, fél, de, ezt a búcsolevelet de. én is olvasom, aki a honpola által ismert téged, meg tudja, hogy létezel, sőt, ő nagy véleménnyel is volt rólad, és amit olvastam tőled, az alapján én is jó véleménye voltam rólad, de nem ismertelek. Az, hogy a te szakmai öngyilkosságoddal kapcsolatos, mármint hogy kiköltözöl a szakmából. Mm. Írsz egy levelet egy olyan pali esetén, mint te számomra nem tűnik evidencia. nekem meg több magától értetődő volt. Hát csak azt akartam mondani, hogy 18 év alatt nagyon sok mindent kaptam nyilván inspirációt, szeretetet, információkat, vívódás, tehát nagyon sokat kaptam ezzektől az emberektől, és nyilván itt a Facebookon is éltem, és úgy voltam vele, hogy, hogy ha van születés, meg, meg van egy, nem tudom, a, egy aranykor, akkor a, a vének is meg kell adni a módját. É, így szeretem volna elbúcsúzni. Legutoljára hol voltál? A 24. nál Ott is eltöntöttél? Most megyek majd be ezután a műsor után, de nyilván ott már tudják, tehát, hogy hát a hónapok akkorában jeleztem, hogy be fogom fejezni. De formális, nem tudom, búcsú, az formálisan még nem volt, vagy szóval, hogy nem álltam ki eléjük, vagy nem írtam még levelet, de ezt meg fog történni. Én nem erre gondoltam, hogy a búcsú beszéded az nem ott jelent meg. Ja, nem, nem, nem, nem. nem, nem. Fel sem erült? Nem gondoltam, hogy ez így, vagy nem, nem, fel sem erült, tehát, hogy Tőlük is el fogok köszönni, tehát, hogy de semmi teatrális ilyesmi lesz, nem lesz, csak otti, lesz, o, ott kollégáim voltak. Olyan, hát. mint az amerikai filmekben, lesz egy doboz, vele rámlód a holmikat, a növényedet, ja, én, én, én már elpakolta volna, hát, én, én nyilván hónapokkal ezelőtt, tehát én már, hát nem is tudom, 8-9 hónapra jelentettem be a főnökeimnek, hogy, hogy be fogom fejezni nem sokára, aztán a két hónapra ezelőtt már mondtam, hogy most már egy betű sem fogok írni, úgyhogy... Mikor volt a fénykor az? Fénykorom? Hát, nem tudom, szerintem 2010 Nagy nagyon, nagyon jól érztem magam nagyon sok helyen, tehát hogy a, a világgazdaságnál kezdtem, ott három fél évet húztam le, és utána elkerültem az indexhez, akkor az index sokáig tartó fény, fény, fénykorába. Én jelentkeztem be, de úgy vettem észre, hogy örültek, hogy, hogy jelentkeztem oda. E -e és nyilván, fel, nyilván szóval felvettek, és mondom, az Indexnek a, a hosszúra nyúlt aranykorának egy szakaszában ott lehettem, és ez egy, az egy baromira jó érzés, hogy, hogy, hogy ott is lehettem, ott, ott 2007-től 2010 végéig voltam, és még jó pár helyen voltam, tehát hogy na, na, nagyon, nagyon, élveztem, nagyon élveztem, amikor a hvg.hu-nál vezető is lehettem. Menjünk sorba? Nem, nem olyan érdekes az, hogy most... Éj, ho, mi, mi, ho. Amikor egy egy azt mondja magáról, hogy nem olyan érdekes, akkor az hogy hogy alhatott? <gül> Megpróbáltam győzködni. Úgyhogy hajrá! Szóval, Szó, szóval az Index után... Meséljem el, hogy az Index hogyan jöttem el. Szóval szerettem volna ott lenni. Meg szeret, nagyon szerettem ott lenni. Tök jó társaság volt nyilván. Akkor az online közül az volt, az ember van, és egészen jó kis cégeket írogattam az új kormány megalakulása után is mindenféle gazdasági politikai bénázásról. Mi I az, meg. ami téged, mi volt a te, volt területed volt olyan? Én igazából információt szerezni. Én szeretem információkat szerezni. Tehát, hogy a még, még, még nem nyilvános információkat megtudni. Ja, e... A beszélgetésünk rövidesen megszakad, mert Szacsai Lászlóval fog beszélgetni, de ezt tisztáztuk. Nem tesz jót általában a beszélgetéseknek, de nem akodó, nem adódom, nem aggódom. Az információszerzés, mint olyan önálló műfajként, ez hogyan. hogy lehet? zajlik? Nem, hogy zajlik, azt is sejtem, de hogyan válsz te egy információvadásszágról? E mondom, egyik szakirányítás, a világgazdaságnál dolgozott, jelezte, hogy keresnek embereket. Egy-két-három hónap gyakorlókoskodás után pedig ő otthajta a pályát. Uh -huh. nem, a, nem a pályát, hanem a szakterületét ő adózással meg költségvetéssel foglalkozott. A pénzügyminisztérium boszorkánykonyhában főzték ezeket a nagy törvényeket, nagy terveket, és akkor helyére mentem, vagy szóval pár hónap után áttették a helyére, és akkor úgy volt, hogy Kipróbálnak, hogy helyi tudok -e ott állni. Oké, okay, eddig rendben. De az adózás nem a -e költségvetés, hanem a pénzügyminisztérium, hogy mi, mit tervez, milyen adókat, milyen, nem tudom, a, kiad, milyen kiadáscsökkentés fő a konyhában. Ez még mindig információszerzéssel tudod meg. Az az érdekes szerintem, hogy, hogy, hogy, hogy készülő tervekről tudsz meg egyébként nem nyilvános információkat. Az egy izgalmas dolog. Tehát azért nyilván ebben volt izgalom, mert azért... Uh, hát nem ilyen nyilvános legyen, lehet le le le kell ülni informátorokkal, sörözni velük ebédelni. ők féltik az állásukat. Ők keresnek téged, te keresed őket. Hát ellen nyilván én kerestem őket. De az ember azért az nem élesszerű, hogy fellív valakit és azt kérdezi, hogy van -e egy információja, mert azt mondja, hogy nincs, és lerakja. Hát az ember egy idő után meg tudja megtanulja, hogy a akim a, a pénzügyminisztériumban kik dolgoznak, mi lehet érdekes, mir miről tudhatnak. A pénzügyminisztérium a kapcsolatban a álló utaztál, vagy valójában azok az emberek, akik számodra információt adtak, azok nem biztos, hogy elárulni akarták a céget, hanem lehetséges, hogy ezzel az információval meg azzal, hogy benned megbíztak, abban reménykedtek, hogy folyamatokat úgy változtatnak meg, hogy azok nem ott érnek célt, ahova egyébként eljutottak volna, hanem valaha máshova, és bármilyen furcsa az információ szivárogtatása javítanak a helyzeten, nem pedig rontanak. De ahhoz neked egy kalambónak kell lenni, akiben egyrészt az ember megbízik, másrészt tudja, hogy ért hozzá, harmadrészt, hogy el is tudja érni, azért ez nem kevés egy pályakezdő valakinél. Meg hát, is kérdés, hogy ez vajon a te fejedben ugyanígy volt-e, bár ahogy néztél rám, abból az derült ki, hogy nagyon nagy baromságot nem mondtam. Annyira nem, de, szóval, hogy, de hát bedobtak a mélyvízbe a világazdaságban, tehát hogy nyilván, ha megálltam a helyem, akkor, akkor nagyjából így... Az, az, úgy ha valaki volt. ír, akkor annak előbb-utóbb a szakmában, akik a pénzügyminisztériumban dolgoznak, tehát nem ott, ahol te dolgoztál, annak... A alkalmas, mint anélködjő ebben tisztában lenne kialakul valamiféle erőnoméja? Így van, tehát hogy ö, igen, most próbálok visszaemlékezni a, a teljesen a kezdetekre, de igen, tehát hogy nyilván az elején nem nem, nem nem az van, hogy információ informátorokat vadászik az ember, hanem először belássa magát az adótörvényekbe, az adójogszabályokba az a sok száz oldalba egyesével. És, és mi, ezekről írogat a cígek, és akkor látják a másik oldalon, hogy jó? Sose akartál átülni a másik oldalra hiszen a beszélgetésünkben elő fog jönni, hogy mivel fogsz ezentúl foglalkozni, mm. de azt a titkot elárulhatjuk, hogy nem a pénzügyminisztériumban néz. Ja, hát ebbe? Na ne. <gül> sose betűdött fel hogy átüljél oda, amiről tudósítasz? E, nem, nem. Én, én nem akartam. Nem, én nagyon jól magam a újságíróként egészen mondjuk két évvel ezelőttig. Tehát, hogy így, így föl sem erült, hogy akkor én most akkor menjek be az államikozatásba, vagy ők se kerestek, én sem akartam. Tehát, hogy egy-két adó cég megkeresett, hogy menjek hozzá, hogy nem, nem úgy, mint sajtós, mint kommunikációs munkatárs, hanem látták, hogy valamennyit konyítok az adójogszabályokhoz, belástam magam, Szolgálmas vagyok, nem büdös a munka, és akkor meg a, a dolgozok náluk, de az meg nem tetszett, mert esténkét látom, amikor este nyolckor, kilenckor is még mítingeket tartanak ott fönt a Dózsagyógyóton, meg a székházaikban, és az úgy nem, nem tetszett, hogy este 9-kor is még én ugyanazt csináljam. Tudtad, hogy mi a célod? E, nem, nem, nem. Hát mondom, újságíró voltam, tök tudtad, jól él, hogy élveztem. Válasz, e, tudtad, hogy mi lesz a következő meló? Az egyiket befejezted? Ja nem, nem, nem, tehát hogy a, mondom, a, tehát azt volt gondoltam, a hogy a ho, ho, Hát azt gondolom, hogy fontos tehát úgy voltam vele, hogy talán fontos dolgot csinálok. Hát uh, nyilván mindenki szeret informálódni, meg, meg, uh, meg érdekes információkat az jut. Én meg csak azt csináltam, hogy ez az érdekes információkat az én területemben megszereztem, és megpróbáltam emészhető formában találni. Sok informátorod volt? Nem volt néhány igen. Most felhívom Szacsai Lásztót, ez körülbelül 20 perc lesz. A kérdés az, hogy itt akarsz-e maradni, elmész, sétálni, bemész, bármelyiket lehet. Szuper, akkor inkább a B és a C-vel választom. Jó, rendben van. Akkor nézd, egyeztessük óráikat, most 8 óra 7 perc van, 8 óra 23 perckor, ha itt találkozunk, vagy 25-kor, azt megköszönöm. Szuper, oké. Okay, Jó, Szuper. Eddig nem keltettem rossz benyomást? Ó, sokkal jobb, mint <laughs> Köszönöm szépen. Fiala János vagyok. Szervus, parancsolj. Ebben maradtunk. Tessék? Kedben maradtunk. Kettben maradtunk, 8 óra 4 percben, még el is a hívással néhány percet. Te nap küldtem számtalan SMS, de nem kaptam rá reakciót. Abban maradtunk, hogy ma fogunk beszélgetni. Na, hát akkor nos Kaptam egy levelet. Ugye én kitelepültem a Szent István körútra. És itt vagyok a Szent István körült hétben, és minden napot örökbe lehetett fogadni, anyagilag. Az a hölgy, aki a mai napot örökbe fogadta, és tiglajegyzett, ugye ez egy tiglajegyzéssel van, azt írja, mert hogy lehetett cserébe kérni. Nem tudom pontosan mit kérhetek, de amit nagyon szeretnék, hírverést egy remek színésznek, egy hölgyről van szó, aki ezt írta, Szacsvai Lászlónak. Voltam a Rózsavölgyi szalomban, ahol láttam egy szakonyi darabban, nagy élmény volt. Utána néztem, semmi díjat nem kapott idáig. Mármint, hogy nem kaptál semmilyen díjat. Érdemtelenül állították félre, ha félre állították. Nem ismerem a történetét, de azt érzem, hogy nincs a helyém. Bízom benne, hogy ez Fiala úrnak is vállalható. Várom válaszát. XY jó éjszakát írja B. Ili. Mennyiben ismersz magadról? Hát egy kicsit tájékozottan a föld, mert rengeteg díjam van, kitűntetésem van, úgyhogy nem jól nézett akkor utána a föld. Egyáltalán hát, hogy... ő nem egy újságíró, tehát könnyen lehetséges, hogy egyáltalán nem nézett utána. Ő úgy hát... érezte anélkül, hogy utána nézett volna, hogy te érdemtelenül félre vagy állítva. Hát ha valaki valószínűleg... téged így lát, akkor vajon mit lát? Mit lát rosszul? Vagy mit lát jól? Hát valószínűleg, valószínűleg az az oka, hogy nem szoktam kérkedni hogy mondjam, valakiről. Hát egyébként, hogy most legutóbb kaptam például Páger, Antal. Páger Hát arról is írt az. újság, is írt, hát nem került a hát Jó, figyelj, ez egy, ugye én nem vagyok egy Molnárgál Péter, bár annak idején sokat voltam a társaságában, én nem vagyok színész, én élveztem. De azt áruld el nekem, hogy mennyire fontos neked, konkrétan neked, Szacsai Lászlónak az, hogy milyen képen rendelkezik rólad a néző. Ugye elvileg megelégedhetsz azzal, hogy egy olyan képen rendelkezzel, mint amilyen képet a számára adsz rádió műsorban, rádió annak idején voltak rádiójátékok, tévéjátékban, filmekben, vagy leginkább a színházban. Hát több mint 50 éve vagyok a pályán. De fontos ennek, neked, hogy legyen rólad egy civil képe valakinek, vagy erre semmi szükség nincs? Hát, hogy mondjam, a hölgy nagyon tájékozatlan, hát én halhatatlanok társultanak vagyok a tagja, a nemzet színésze vagyok, érdemes és kiváló művész játszmai díjjal, akkor mi vagyok még farkasratkó. Díja, Itt vannak előttem a díjaid, ezekről még mind lesz szó, de én, hát én, én, azt, kérdez... de én azt kérdezem tőle, hát, hogy például civilben. Ha, ha, civilben hát fontos. Egy, egy hölgynek a véleményére, vagy kérdeznék egy választ? Nem, én nem ezt kérdezem, én azt kérdezem, hogy, azt kérdezem, hogy számodra fontos-e az, hogy rólad bármit tudjanak az emberek, azon kívül, ami, ahogy téged látnak színdarabokban, filmekben vagy rádiójátékokban? Hát azon kívül nem nagyon rajongok érte, csak bármi más szeretnének tudni, úgyhogy azt hiszem nem vagyok a bulvárlapoknak a sző témája. Igyekszem is lebeszélni őket róla. A kutyáimmal nagyon sok riportot adtam. Úgyhogy nagyon sok ember innen is ismer, sőt a mostani kutyámnak is előre köszönnek, aztán esetleg nekem. De hát ez nem mindig olyan jó dolog a nevezzük népszerűségnek. Persze, hogy örül az ember, és hogyha van olyan vélemény vagy hogy mondjam, hát valakinek élményt okozott a játékom, az annak örülök. Hát egy jelen esetben is ez van, hogy látta a rózavörgyi szavomba a szakonyi darabot. Ennek persze, hogy örülök, annak már nem örülök, hogy ebben a hónapban lesz az utolsó, mert az 20 után leveszi. Hát az nem tudom, nem szoktam kérdezni. Ez melyik előadás, elnézést? Ez a hatodik napon címmel kevés kevésbé ismert, régen játszották a madárban, még versenyeim sotal hirtelen nem is tudom kik. Hát egy, ez egy teljesen más előadás volt nagy díszlettel, stb. Hát a Rózsa völgyi szalon, nem tudom, hogy ismered-e a helységet. Hát az nem alkalmas nagy díszletekre, és hát jelzés szinten volt benn minden. De hát nem is ez a lényeg, mint igazolódott, hogy sikere volt is a valaha is akartál tudatni a világgal bármit, ami nem volt összefüggésben a színészettel? Hogy bocsáss meg még egyszer? Azt kérdezem, hogy valaha is akartál-e bármit tudatni magadról a világgal, ami nem Isten volt összefüggésben? Isten őriz, nem akartam én soha semmit tudatni. Sajnos a bulvár az, az... Hát volt egy-két kellemetlen esetem, aztán mindig mondta a főszerkesztő, hogy nem értek hozzá. És hát igaz, nem, hogy hogy mihez volt? nem érted? Hát például volt egy esetem, a Karinti Színházban játszottam egy darabot, hát mikor volt, 15-20 éve. Az ott a szima, hogy lassú felmelegedés. Uh -huh. Ez egy francia filmnek az adaptálása magyar. Karinti Marcika rendezte szegény. É és hát mindegy, hát, hogy mondjam, van benne egy férfi, akit én magyar pásztor Bélának hírtak, akinek tönkre megy a házassága, kirújják az állásából, és stb. le akar ugrani az emeletről, és szomszéd elkérül át, hogy ember uram, mit csinálott a kocsim, össze fogja törni. <gül> és megy, átmegyek beszélni, és akkor átmegy, és hát ez egy transzersz, ember és vele, mint tanácsként, hogy mondja a én, hogy maga meleg, és ezért negatív diszkrimináció miatt nem lehet kitenni. Na nem akarom húzni a dolgot, egy egyébként, aki büszke lenne rá, hogy játszott velem, meg én is vagyok rá, hogy játszottam Tölgyesi Zoli-val, akiért egy szintén hasonló cipőben járó ember, és akkor, na mindegy, hát Sori volt egy újságíró, hogy fiatal hang, férfi hang, hogy mondjak egy-két dolgot erről az lévén napokban lesz a bemutatója. Hát én elmondtam egy-két dolgot, és aztán mondtam, hogy van benne egy rész, hogy azokban nagyon kérem, hogy csínyán bánjam, nem akarok senkit megbántani. Hát persze a csapatból lett volna, tudni játszott benne a mandarinok című együttese, akiket ilyen transz fiúk voltak. És hát a dolog, arról is szóltam. Mindegy, nem is ez a lényeg. Másnap megjelenik az újságban egy cikk, akkor még volt ilyen, hogy kacsa, meg nem tudom már mikor, egy ilyen bulvárlapok, és megjelenik hatalmas főcímmel, és bent egy kép a katonai Színház egy előadásából, a tábori vidék előadásából, semmi köze nem volt ehhez, és hogy hatalmas betűkkel, hogy szacsa, hogy meleg Hát én ezt főhívtam természetesen a szerkesztet, hogy ezt hogy gondolta, és hát elkezdte azt mondja, nem értek hozzá, hát akkor kicsit urlában fogalmaztam, akkor is, hogy halálnyugodtam mondta, hogy nem értek hozzá. Na, hát persze lecsaptam a telefon, és elgondolkodtam, hogy tényleg nem értek hozzá, mert másnap megjelenik egy újság ugyanebből a rovatban, és közlik, hogy szacsvai tagadja, És akkor ezen egy-két hónapig el lehet rágulni. Ez nem annak idején, amikor uh, Eszterházi Péter még élt uh, és uh, néha műsorom vendége is volt, akkor szóba került az, hogy az időváltozásával az is kialakult, hogy egy, -egy írónak amikor könyve jelenik meg, akkor kötelessége rendelkezésre állni a sajtónak. Az hogy neked adott esetben bemutató idején kötelezettséged legyen rendelkezésre állni a sajtonak, mert a jóbornak nem kell cégért, de nem árt, ha mégis van. Az mennyire volt jellemző a te életedben, vagy végül is tisztelték benned az, hogy te nem vagy egy kifejezetten beszélő ember, illetve beszélni a színpadon szeretsz? Hát a, ennek a több része van. Van egy bulvár része, és van egy szakmai része hogyha egy kritika megjelenik, ami építő és tanulni lehet belőle, annak örülök. Hát manasság, nincsenek kritikusok, ezzel nem akarok senkit meg. Ki volt az utolsó, utolsó kritikus, akit hát, te mérvadónak Ha, hát te is említetted az MGP-t, akkor a na, sírtelen, nem. Koltai? Tudom, koltai, akkor a Mátrai beteg Bélát, akkor a... Volt egy pár, akik... akik Hát, de volt olyan is név nélkül, gondol megjelent az esti híllapban egy cikk a jövedelmező állás című előadásukra, a Sert Tamás rendezésébe, stb. Hát csak egy idéje volt a dolognak, hogy a bemutató betegség miatt elmaradt. Hát ergo nem, volt, hát nem lehetett ott a bemutató, de is a bemutatóról írva. valaki. Hát, van, szóval vannak ilyen dolgok, amik... És az ember nem tud ellene pár semmit se tenni, esetleg pertindíthatok, amiben kinek van hozzá és pénz, sok pénzbe kerül, még ha meg is nyerem mit történik semmi. Tehát ezekkel, ezek mindig olyan meg, hogy arra kíváncsiak, hogy hát pénzd mai lapokat olvasod, hogy van egy pattanás, az hír vagy... Jó, hát most mondom, de hogy ki mit játszott az a bulvárban, meg hogy, hogy vagy mit, az, az nem Azért érdekli az embereket, főleg, hogy ki kivel csalt meg valakit, mi van betegségeivel, mi van nem tudom. Hát szóval ilyen, ezek a bulvárhírek, a szakmai hírek azok, hát meg a filmfinált muzika, meg a tükör, meg szint egy pár, jó pár olyan lap, ami meg létezik, az meg olyan méreg drága. Azt te vala jelentek. is gondoltad, em, agadról, oh ha nem egy rossz kifejezés, hogy a szacsvai kimegy a divatból, valamilyen okból, az életkora, a divatok, vagy bármi miatt, vagy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen érzésed, vagy ilyen félelmes sose volt? Hát ezzel ez, mit, mit tud tenni az ember? Hát én is megy ember vagyok, te betegségekkel, de nem betegségek, mit, mit beszéljek ezekről. Hát egy dolgot fölvállaltam. De mit csinálsz, azt, igen? Azt fölvállaltam, amikor prostatarák műtétem volt, akkor én prevenciónak voltam uh -huh. az arca egy évig. Azt vállaltam, mert ha én már megúsztam eset, ezt. tudok Segíteni másnak. Fel is kértek, el is vállaltam, ésszer jártam benne az onkológián, műtét előtt és műtét utáni emberekkel sokat beszélgettem, akkor ilyen is volt, e-mailt kaptam tessék megmenteni az édesapámat, tessék megmenteni az nem tudom, Hát Hát mit tud az ember ilyenkor csinálni? Hát azt írtam vissza, hogy nagyon szívesen elbeszélgetek, én nem vagyok orvos, ilyen tanácsokat esetleg tudok mondani, ahogy én átéltem Aztán az... nekem, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Mit csinál a szacvai akkor, amikor nem színész? Én tudom, hogy otthoni teendőidet meghatározza állapot a sokat törődsz a kutyáidra. Ez, ez, ez a másik dolog, amiről nagyon rosszul esette, hogy bánt velem a sajtól. Úgyhogy semmit nem szeretnék én magamról, a magánéletem. De megfelelően fogalmaztam most. Tessék? Én most megfelelően fogalmaztam. Rendben, én is. Én azt kérdezem, hogy mit csinál a szacsvai, amikor nem fúj a szél. Tehát, hogy... Uh, van olyan ember, aki, amikor nincs színpadon, vagy nem műveli azt, ami az ő foglalkozása, akkor egy elveszett ember. Te ezek közé tartozol-e, vagy nagyon jól megtalálod magadat az életben, akkor, amikor nem vagy színész? Hát persze, hogy megtalálom. Hát És ez ez mindig így volt? Világéletemben dolgoztam, voltam sok minden ifjúkoromban, ilyen nyári munkákra gondolok. Hát rengeteg tennivalón van otthon is, meg, meg jel, megyek teniszezni, vagy Sétálni, ha nem lenne színpadárva ennél? Hát nézd, ez a pandémiás eset, ami az elmúlt években egyen, zajlott, egyen. az keményen megviselte az embert, és már elkezdte elfelejteni, hogy mi is az foglalkozása. Hiányzott nagyon? Hát nehéz, hát, hiányzott, hiányzott, hát persze, hogy hiányzik. Hát az ember azért van egyfajta, hogy mondjam, talán a önbecsülésnek, híjúságnak keveréke, ami, vagyis hát egész életemben ezt csináltam, hát persze, hogy hiányzott, hogy meg, egyszer megszünt egy napról, Na, most, hogy most, hogy megint visszajött, most nem nyilvános, megint kezdődik, egy új betegség, úgyhogy most azzal is küzdök, de hát ez segíten tartozik rajtam Hát, Tisztáztuk, hogy a hölgy tájékozatlan volt, de tudjuk be, hogy Untig elegendő, hogyha színészként számon tart téged. Azt, hogy a kitüntetéseiddel nincs tisztában. Én azt gondolom, hogy fontosabb, hogy lát téged színpadon, mint hogyha nem látna színpadon, de tisztában lenne a kitüntetéseiddel. Rajz János díj, Jászai Mördíj, Farkas Ratko díj, Érdemes Művész, Puk dí, Pécsi Sándor díj, Kiváló Művész, a Nemzetszínésze, Színésze, díj, Prima díj, Páger Antal díj. el hogy neked fontos ezek a, a, ezek a kitüntetések, amikor ezek a díjak, amikor a melledre kerültek a szószoros vagy a szóátvét értelmében, akkor ezek mennyire voltak visszajelzések, miközben egy színész számára alapvetően valószínűleg a színpadi vagy a film siker lehet a visszajelzés? Én szerényen vagyok hát nyilvánvaló, díjazva. Hát nyilvánvaló, hogy az. Hát a, a díjakat azt nem kapja az ember, azt adják. Hát én nem soha nem át sorba se meg, se egy lépést nem tettem, hogy bármilyen díjat megkapjak. De például a legutóbbi díj, amit kaptál és átvettél Makon, az mennyire lepet meg, mennyire esett jól, minek tudtad be, vagy tulajdonítottál bármi? Hát Hát itt van egy kuratórium, aki el, eldöntik ezt a díjat, és Páker szellemének vagy játésemódjának, vagy nem tudom, hogy fogalmaztak már annak feleltem meg. Hát én voltam már a 20, tehát nem én mondtam, több, mint 50 éve vagyok a pályán, és már 20, 20 embert már díjaztak ezzel a gyűrűvel. Hát lehet, hogy elfogyott az arra érdemes, vagy nem tudom, kinek jutott a leszét. Hát ez persze, hogy jó lesik az embernek, főleg olyat, amit a szakma, meg a, a közönség szavazatai alapján döntenek ezek az értékes az állami díjak azok azok, hát, hogy mondjam na, ne ragozzunk ezt mindenki. oké, okay. azt áruld el hogy a baráti körödben mennyire vannak reprezentálva színészek vagy kollégák? hát nincsen igazán baráti köröm hogy így mondjam. nem is volt? hát egy-két ember van aki a baráti köröm, de hát nem összejárunk, meg nem Hát ezek az időszakok elmúltak, hát megöregszik az ember, akkor ez eléggé magára marad. Temetésre Fületem. jársz? Hát temetésen nem, már nem már voltam sok temetésen, hát kosztolányit idézve halottai is itt ott egyre többen. Úgyhogy <gül> ezek olyan dolgok, hát a természetrendjével nem lehet vitatkozni. Haumann? Az nagyon... Hát mond nagyon megviselt, de ott meg az a bánatom, hogy napokig telefonáltam hozzám, régen beszéltünk, már akartam tudni, és akkor éreztem, hogy valami baj van, és hát kiderült, hogy tényleg. Úgyhogy nem tudtam tőle elbúcsúzni, ez, ez nem esik jó. Hogy ne ez legyen a vég -e szó és más szájíz maradjon az ember szájában, hogy annak idején napokán fogalmazott... Uh... A 2022-es év nyaráról, vagy a katona második fél évről érdemes valamit mondani, hogy mi vár rád? Hogy mi, mi vár rám a jövő szezonban? Aha. Hát ez fogalmam sincs, csak nem tájékoztattak. Hát nem sokább lesz társadalmi és akkor lehet, hogy kiteszik a szereposztásokat. Az sem minden évben történt, így hát ott vagyok több itt 40 éve. Mint a tag, nem tudom, a hölgy tudja, vagy jár -e színházba, vagy csak jár, a Jár, hát, hát a Rózsavölgyében látod. Figyelj, ezen jó, nem hát kell ennyire felhúzni magadat. De hogy hát... húzom, hát de Isten őrza, miért húznám? Úgy hát gondold hogy ha tudná az összes kitüntetésedet, de sose látnád, azért a az sokkal rosszabb lenne. Hát nyilván, hát ezt, ezt mindenki úgy kezeli, ahogy akarja, vagy szeretné, vagy tud, vagy bánni. Hát most erről hogy mondjam, se arról nem tett. Ez egy szubjektív pálya. Hát itt rengeteg ember, akit te nagyon nagyra tartasz, a másik azt mondja, hogy ki nem állhatja. Hát, volt, volt alternatívája annak idején a színészetnek? Már milyen értelem? Foglalkozás. Hát aki ember színésznek, az nem, színészetnek... nem, nem, nem, nem, nem, előtte. Asztalos. Agyssebész. Nem, nem, nem. Hát én nagyon rossz tanuló voltam, sehova nem vettek volna fel a pontszámai alapján. Úgyhogy maradt a tímű részete, nem kellett pontszám. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. fogalmazok, hát ez egy bőve beszélgetés, de én is köszönöm a beszélgetést. Szervuszt köszönöm. Szervusz, jó. Lászlót hallottak. Ezért hajó útra kész Így arra, hol még senki se jár Nem fértek el, van már elég tengerész Így el is, mi nem el az irány világ néhány hét el A nap majd vezet, mindig követni kell A tenger felől megtalálom Itt Indiát és... Látod, legközelebb jött Köszönöm is kap. kapok külön tálba. Kapok külön tálba. Külön Nem, nem, de vagy itt nem szépen. Közös tálból. Álfolyázom. Mi történt két éve? Boksar Olanda vendégem. Két éve? Uh, 2020 Hát, Te mondtad? Igen, igen, igen, igen. Igazából a COVID első hullámmal még egészen jól, jól volt, jól, jól, jól viseltem. Nem, tehát, hogy egyrészt nem tudom, kezdtem azt érezni, hogy nincs sok értelme ezt folytatni, mert valahogy nem csak ilyen gazdaságpolitikai, gazdaságirányítását, nem tudom, érintő cikkeket, témákat írogattam, nem csak a fenti dolgokról, hanem egyre inkább már kisebb storikat is. Egy elgázolt lányügyéről írtam. Egy... Ennyi, és mi volt az elgázolt lányügyér? Hogy? Mi volt az ügy? Ceglét belvárosa. Évek, hosszú évek óta volt, hogy fiatalok feltúningolt, vettákkal mm -hmm. a belvárosban csapatják, és azon engednek, hogy hány zöld lámpán érsz át a belvárosban. Végem. És hiába szóltak az önkormányzat, a polgármesterek könyörögtek hogy... A rendőrségnek, hogy lépjenek föl a srácok ellen, semmi nem történt, és egy este egy 18-19 éves lányt elütöttek, szörnyet halt, barátja pedig nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, és akkor, akkor, akkor abban eléggé belástam magam. Mi volt az ügy? Mi volt az ügy? Hm? Mi az, amiben belástad magad? Miért történt ez a polgármester? Hol kezdődött a történet? A polgármester miért miért Szartan le az embereket. A helyi képviselő miért szartan le az embereket? A, rend, a rendőrök miért nem Izen vették ki a közlekedésből ezeket a srácokat? Mi derült ki? Hát egyrészt, egyrészt. Szóval, hogy, hogy a gázoló családja vagy az édesapja az, az önkormányzattal több szerződést is kötött. Egyrészt a rendőrök is nem tudom miért néztek félre, de aztán nyilván voltak helyi lakosok, akik, akik petíciót írtak, elvitték ezt nem is tudom hány, több, több száz aláírás elvitték a helyi képviselőhöz e, és és aztán az volt az, vagy szó hogy bizony értetetem volt számomra aki szervezte ezt a, a helyi polgároknak a aláírás gyűjtését nyilván bele is beszélt, beszéltem hogy? Gyűjtötték az hát hogy valamit tegyenek, tehát a rendőr valahogyan állítsák meg a, a, a szágoldós rászokat, mert baj lesz ebből. De már a baleset után Bales. jelentél meg? Igen, én csak a baleset után, egy, egy helyi ember jelezte, hogy... Valójában, amikor ennek, neki kezdtél, akkor mi volt, mi foglalkoztatott? Mit szerettél volna feltárni, mint egy boncmester? Hmm. Egy patológus? Hát amikor meghalod a történetet, hogy, hogy évek óta gyakorlatilag, nem tudom, könyörögnek a helyiek, nem egy a sztori. Tehát, hogy ki kell menni az utcára, van 12 fiatal srác, aki 300 lóerről feltúlingolt a csapatja a belvárosban. Ki kell őket venni a francba? És hogy ezt így sem a rendőrség, sem az önkormányzat nem csináltam, de miért? És mennyi, ne, és mennyi, mennyi ideig tartott egy ember. A, ennek a feldolgozása? Uh, hát nem is tudom. Másfél-két év. Tehát, hogy nagyon sok cikket írtam. Tehát, hogy egyrészt, Hova jutottál? Egyrészt pici csalódásig, mert hogy uh, tehát azt akartam mondani, hogy az a személy, aki tök jó dolgot csinált, hogy összefogta még a baleset előtt a helyi lakosokat és a pet, az aláéres gyűjtést, bent, nem tudom, egyik főszerepe volt. Beszéltem a baleset után egy-két nappal vele, hogy hello, hogy, hogy te voltál az, aki tök jó dolog édére el. Most sajnos megtörtént, a, a, amilyen ellen küzdöttetek, vagy, hogy, hogy lehetne, Teh, nem tűnt, ilyen még egy. Teh, folyt, tehát, hogy akkor én is menetetek vagyok, vagy az én, én eszközömmel ezt megpróbálom um, segíteni, és azt mondta, hogy ő, ő nem akar már megszólalni, ő, ő, ő nem akar már, de hát haver, hát most nagyon szörnyeset állt elő, de hát látod, hát igazatok volt, bebizonyosodott, hát most kéne jutni, hogy, hogy egyén múlva, két évben ne legyen, ne legyen én. és akkor azt mondta, hogy nem akar. Nem, nem igazán értettem, hogy miért. Na mindegy. Rájött ő? Nem. De nagyon, tehát több ilyen eset. Mi, mi lett? Mi lett a büntetésük? Talán két év múlva lett büntetés, a srácot kettő vagy három év De téged és börtöse e kellett vonulnia. vonulnia. a lány a halála és a barátjának a sérülése foglalkoztatott, vagy inkább az, hogy hogyan juthattak el egyáltalán idáig? E utóbbi. Tehát, hogy... hogy, hogy szerintem most kéne szólnom. András! Be kéne dobni pénzt. A gyakorlópénzt? De van, de bent van. Nem? Ott van a palgóta. A gyakorlópénzt? de már bedobom, jó? Jó, oké. Okay. Nem, bedobom. Nem maradsz ott? Nem, de nem fogok beszélni. tudsz ez a <gül> Én, Jó, jó. vagyok, veszek egy parkolójegyet a kollégáknak, amikkel elnézést, Nem fontoskodtam, de sokkal rosszabb lett volna. Szóval téged Melyik része foglalkoztatok. mit akarták kimutatni? Valamilyen eredményre el, gondolom el akartál jutni, de hogy mit neveztünk volna eredménynek, nem, akkor neki nem, nem, nem akartam. Érdekesen találtam, érdekesen találtam, hogy, érdekes, találtam, hogy le, leszarták, leszarták az ügyet sokan. Kellett ezt annak idején, bárkivel egyeztetni az újságon belül, hogy akkor te majd ezzel fog szólni. Nyilván a főnökömnek szóltam, hogy van egy ilyen ügyel, mondtam neki a lényegét, és szeretnék ezzel foglalkozni. Visszonték! mesélünk magához fűződő történeteket. Mihez, bocsánat, nem hallottam. A te nevedhez Jel. fűződő történeteket, amelyek alapján, a alapján te nevesíthető vagy. Van a Ceglédi történet. Ö... Miut még be kapásból? Hát ö, Nagyobb ügyek közül nyilván én a Mató Csicsarádnak a nagy haverja lettem az elmúlt években. Szívembe zártam őket, ők is valószínűleg engem. Vasárnaponként két együtt szoktunk ebédelni. Az egyértelmű? A vilájukban, amit ugye megvet, megvette a jegybanki alapítvány. aztán valahogyan átjátszott az egyik matolcsi gyerekhez. Uh, ja, szóval ez egy, ez egy nagyon jó történet. Nagyon kulcs, egyébként a, a, de, de a, de a de... matolcsi gyerek. Bocsánat, hogy, okay. hogy új, újságíró voltam. Egyszer, néhány szor kértem tőle interjút, meg ilyesmit, de soha nem mondtasz, hogy na. Hogy, furcsa volt, vagy így. Nem tudom. Miközben az tapasztalható volt, hogy nyomon követtik a munkásságodat? A reakció van. Persze, ezt hát sőt, volt egy-két levél, amit tőlük jött. Van milyen levél? Hát, hogy egy-egy ügyben Bele kell beszélni, tehát kibiszok igen hogy volt egy ügy, amikor a villájukat, tehát hogy is volt, nem is tudom, 18 még választások előtt, kaptunk egy információt, hogy valahol a Rózsa Dombon Matolcsi György egy Kacsarában forró palótában húzza meg magát. Elmentünk, persze kiderült, hogy valóban ott lakik, meg az ő údonsolt felesége is. És akkor az újságíró kollégámmal annyit tettünk, hogy követtük a autójukat egy darabig, amit lehetett. És akkor láttuk, hogy valóban az údonsolt feleség ment be egy plázába. És amikor lefotóztunk, megbizonyosodtunk, hogy valóban ő, aztán hogy nem kamul az információ. Bejött a szerkesztősében már úgy fogadott a szerkesztő, hogy hát a telefonáltak a jegybongból, hogy mi a Matolsi György feleségének a nem tudom milyen jogait próbáljuk sérteni, és vesz húva húva. Mindig tudtad, hol a határ? Nem, nem tudom, ha nem tudtam, akkor nem szóltam, általában nem, nem nagyon szóltam, rám, hogy volna. A kalambo nem véletlenül szoktam előjönni, és korábban tettem, mint ahogy ezt mostanában szokták, mert ugye az egy teljesen nyilvánvaló dolog, hogyha van egy gyilkosság, akkor az ember meg akarja találni a gyilkost. Erről szól a történet. A te esetedben valójában az igazságtudatod, vagy mi a franc nyavai a korság ja, szerintem az, igen. Mondd, tehát hogy valahogy vissza, aztánul, egy, az egy picit az azért, hogyan tud egy e, igazság szeretet lelohadni? Eloltja a, eloltják a körülmények? Nagyjából igen, eloltják a körülmények. Tehát na nagyon megnehezítették a pályát az elmúlt években. Tehát egyrészt volt a csalódások, mondom, az egyszerű kis ügyekben, amikor a az emberek tőlem hozzám jön a levél, egy olvasó, hogy én oldjam meg az ő problémáját, mert ő aztán nem akar. Nekem a reggel írt valaki, aki azt írt, hogy nem jön olaj a barátság olaj vezetében, nézzek utána. Hát jó, az más, de amikor az ő, nem tudom, őt akarja kipenderíteni a lakásából valami... Ó, ilyen is van. De tömegével vannak ilyenek. Ilyenek. Lehet a népszerűség átka is. De, hogy is? De... Hát látják, hogy mennyi mindenben mozogsz, azt mondják, hogy akkor ebben is tudhat segíteni. De, de azt látom nekem, hogy vég... a Szeglédi történetben mennyire voltál elégedett azzal, ahova. Egyáltalán rossz, hogy elégedett, mert ugye egy történetnek soha nincs vége. A Szeglédi történet, a... tehát, hogy azt gondolom, hát, hogy nagy képű vagyok, de hogy ha nem akaszkodtam volna arra az ügyre, tehát nagyon sok olyan ügyet tudok, soha nem foglalkoztam. Bű bűnügyekkel, vagy büntető jogásszal, büntető soha nem voltam kapcsolatban. De ez az első ilyen ügy. De több ilyen, ilyen gázolásos esetet tudtam meg utólag, hogy vagy nagyon kevés esetben ültetik is le a gázolót, amikor tök hülyeséget csinál, egyértelmű az ő hibája, megöl valakit, általában a felfüggesztetet szoktak kapni. Az, ahogy az ügyre, azt gondolom, hogy volt abban szerepem, hogy, hogy a srácot kettő vagy három év letöltendőre ítélték elég nagy érvetés. hogy velük beszéltél? Próbáltam. Nem? Hát, egy-két apró fenyegetés volt, meg az apja nem nagyon szóválni, tehát hogy Én megtettem mindent, amit tőlem telhető, meg amit megkíván a szakma, de... Mennyire, jel, mennyire volt jellemző, ha most szemétlenül azt mondom, hogy mennyire lesz jellemző, mondván, hogy én soha nem írnám. Tehát az, hogy soha olyan nincs. Mármint a visszatérésre mondom ezt, hogy... Mennyire volt jellemző ebben az egész periódusban a mikrofonon kívül való létezés, azok a háttérbeszélgetések, amelyekre nem lehet hivatkozni, mert nem úgy mondja, de közben mégis megesik? Uh -huh. hát, Mit csináltál volna, ha Matolcsi György azt mondja, hogy találkozzatok, és ő elmondja, hogy ő miért nem áll vele szóba? Találkoztál volna vele? Hát adtam, adtam volna egy esélyt, persze. Vagy szóval ez, a, a, most, a ceglé... most, ez nagyon, nagyon nagy képű hangzott, de persze. És hát... a tagléd de... fiúk ott se volt ilyen? De megkerestem őket többször. Én, nem, Vagy... de ők azt mondták, hogy találkoznak veled, de nem írhatod meg. Nem, nem, nem, nem. Tehát én mentem oda a lakásukra, hogy hát történet az eset, szeretnék beszélni a sráccal, az apja elhajtott, akkor, akkor az apjával, hogy valamit reagáljanak. Ugye mondom, tehát ez, ez egy hosszú sztori volt, mert hogy kiderült, ugye, hogy a önkormányzattal uh, szerződésben állnak, akkor amiatt is őket kerestem, hogy ugyan már honnan tetszik évi 60 millió forintos megbízást kapni az önkormányzattól nem igazán reagáltak. Így oda mondták, hogy majd akkor jelentkeznek, hogyha ők, nekik akarjuk. Mennyire akar volt a te mondani? elismerésed, mint hogy most a szacsoival beszélgettem arról, hogy hány kitüntetése van, hogy végül is bármelyik ügyben, amit most elmondasz, valaki azt mondta, rajta kaptál, nyertél, én vagyok a hunyó, utállak, de gratulálok. Volt-e ilyen valaha? Uh, ja, ilyen a, a, a legyőzött gratulált volna, olyan nem volt, de... Nem gratulál, de azt mondja, hogy volna, vagy... valamiféle gesztusa volt irányodban. Na nem, hiszen nem, nem. Akit, akit fölön csíptünk, az, az nem, nem, nem mondta azt, hogy basztus, szépügyes voltál, nem. Nyilván, ő szomorú volt. De, de a visszajelzések alapján lehetett tudni. Hát, Akartak-e megverni? Nem tudom. Még nem Szenen vettek. Nem. Féltem egyszer-kétszer, de hát csak azért, mert túlzottan paranoiás vagyok. Úgyhogy... Mitől fáradtál el? Uh, nehezített volt az utóbbi időben már a pálya. Tehát, hogy az teljesen nonszen szerintem, hogy, uh, hogy uh, nem tudom. Uh, egy tanárnő, aki, aki hátányos helyzetű uh, javarész-roma gyerkőcök felzárkóztatását uh, uh, vállalja munkaidén kívül, uh, Plusz, tehát EU-s pénzt kaptak erre, EU-s programon keresztül, elmeséli a történetét. Elmeséli, hogy, hogy ő megdolgozott, ezért bizonyítani tudja, majd a valamelyik állami alapapi, amelyik odra kell volna adja a pénzt. Nem adja, jó, ezt én nem kérek köztem. Nem. Elmeséli a történetét. Nem baj. Hagyja. És én nyilván meg kell kérdeznem a minisztériumot, a illetékes, állami pénzosztó szervet, hogy ez mégis hogy lehetséges, hogy igaz-e, amit nekem mondott a tanár, illetve ha igaz, akkor miért nem tetszette kifizetni a megdolgozott munkáért. És akkor a minisztérium az, az nem válaszol. Nem, nem, nem azt mondja, hogy kérünk pár vagy hogy köszönjük a levelét. Nem válaszol. Tehát, hogy beszélgetünk, hogy összebúlva ismerősre ráköszönök, és de, akkor nem köszönöm. De most volt valaha is olyan periódus, hogy válaszoltak? Igen, tehát hogy... hogy mikor? Hogy nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, izé botrányos lett szerintem a... a de mikor válaszolt? Mikor? Nem tudom, 2014-15-ig viszonylag normális volt a dolog, de, de csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy folyamatosan szorították a préset, tehát hogy volt egyszer, hogy oké, nem válaszol a minisztérium, vagy... vagy oké, okay, nem válaszolni. Akkor másik lehetőség a mújságért, hogy közérdekű adatigénést indítok. Technikai. Jaj, de kellene, pedig a mújra benne jött. Tösszegyük. Tösszegyük. Csak, csak ezért az egész. <gül> hogy közérdekű adatigénést indítok, ilyenkor általában 15 napja volt a minisztériumok illetéke szernek, hogy akkor megválaszolja. Aztán ezt azt mondták, hogy kétszer 15 nap, aztán Pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy 45 nap, majd 45 napon még meghosszabbíthatják, és most már sokszor azt sem tartják, mert az, hogy van egy ügy, most történik valami, eltűnik 8 milliárd forint a Matolcsi György Unokatesterének bankjában, uniós pénz oda, egy államiszer betette, bezárták a bankot, eltűnt, nincsen. E ez egy konkrét történet? Konkrét történet. És akkor, és akkor nem válaszolnak, oké, okay, közérdek adatigénys, 45 nap, letelik még 45 nap, semmit nem válaszolnak. És így, Most tényleg eltűnt? Hát e, nincs. Tehát, és akkor eljutottunk oda, nyilván ilyenkor elvében az én segítségem az információ adatvédelmi hatóság nem is tudom. Micsoda, írok nekik lemelet, hogy legyenek szívesek a pénzügyminisztérium az adatigazda nyakára járni, hogy válaszolják, mert a közéletek hát benne van a törvényben, hogy meg kéne. Nagyon jó történet, már meg is feledkeztem az ügyről. Másfél évvel a levél elküldése után jött egy visszaigazoló levél hozzám, hogy az adatvédelmi hatóság megnyitotta a másfél évvel küldött, ezelőtt küldött levelemet. Szerintem ez így nagyon nem oké. Mint ahogy az amerikai filmekben szokták, volt düh, récs, talán ez volt a címem. Egy régi film volt, felrobbantani a gépezetet. Tehát valahogy valami elementárisat tenni, amivel azt mutatott, hogy te ezt nem tűröd. Ilyen indulat volt-e benned, vagy volt-e valaha is ilyen szándék benned? A szó képletes értelmében természetesen. Ja, annyiben nagyon sokszor voltam dühös, meg, meg dühöntem, vagy ilyesmi, de hogy... Alkohol? Ja, nem. Futás? Nem, nem, nem. ölted? Nem tudom. El... elfáradt. A, a hajam kihullott egy idő után. Meg gyorsan kezdtem őszködni. Mennyire vitted haza? Ö, hát amikor az em... tehát az a fajta újságíró voltam, tehát amivel én foglalkoztam, ott, ott, ott, ott este tiszkó is felvettem a telefont. Ha éppen az informátor akkor ért rá, vagy a, a, akkor tartott valami fontosnak elmondani. De egy problémádat... Nyilván elmondtam a feleségemnek, vagy mondtam, hogy izé, most ez van. Hogy Bizonyult. Nem, nem tudom, szerintem érdekeltem, érdekeltem, érdeklődéssel hallgatta Biztatott? a sztorikat. Igen, tök, tök, tökre mellettem volt. Tehát, hogy így teljesen. Ugyan, Érezte a lassulásodat? Ö, meg, megértette, amikor, de utóbb, tehát, hogy ugye én két évvel ezelőtt döntöttem el, hogy akkor 22 közepére végre az Történt már, valami? Ö, na, és akkor már előző, év, előző években is mondtam a feleségemnek, hogy hát már kezdtek belefáradni, és már meg, megértette, amikor elhatároztam, hogy akkor én elrefejezem, teljesen megértette. Elfogadta. De mondom ezeket. gyűltek ezek a de dolgok De mi történt két éve? Mondom, olyan sok ügy volt, amiből azt szűrtem le, hogy, hogy nem csak ott fent gáncsolnak, hanem, hanem sokszor nincs értelme. Uh, Élveztem, hogy két éven keresztül lehetem. Hét újságíró rovatvezetője, remélem, hogy olajj a motorban, 18 év alatt több remek kollég és főnök mellé sodorta a szerencse. Dolgozhattam egy újság fénykorában, egy kivégzésnél, népszabadságnál. Így van. Egy felfuttatásánál. 24, 24 pontú. Pontú, Egy néhány cik jól sikerült. Mi volt a legnagyobb defekt? A legnagyobb. Tehát hol ment el a legtöbb levegő? Hát, nem tudom, ezek így gyűltek, és már egy idő után, aztán jött a Covid. A Covid első két hullámát egészen jól viseltem talán, csak ugye leállás, digitális oktatás, és két gyerkőc ugye, egyik ráadásul mindegy, szóval egyik fogyatékos, akit ide Budapestre kell hordani, tehát hogy picit többet kell utazni, a másik ott gyömrőn jár egy digitális ö, ö, átállás miatt ugye az iskola a feleségem és is ott mondok, én is otthon dolgozom és akkor be kellett osztalni jelentő kettő-három letofot, hogy ő két órát dolgozik utána, a én a gyerekekkel, utána fordítva, de van egy diófánk, ez egy szép kertünk meg minden, és ők kimentem a teraszra és az első két hullám után visszatudtam a két óra után visszatudtam állni, hogy dolgozok, de a harmadikban már nem tehát, hogy így Ki este? A ritmusból? Elkiesztem a ritmusból, Igen. Tehát, kor, tehát korábban ez volt, hogy néha elmentek edő, de vissza, vagy felszudtam magam szívni. Aztán 2020, vagy nem is tudom, 21, 21 tavaszán, vagy márciusában már nem. Mit kezdtél el tanulni? Hát villanyszerelő lettem. Múlt héten egy hetet tettem le az utolsó a vizsgát. Úgyhogy Hol tanultad? A Monori szakiskolának a felnőtt képzésén, miközben mikor egész életemben soha nem volt a műszaki és semmi nem volt. Miért adott. pont villanszerül? Hát, mert ú, ez... Uh, egyszerű, meg és akkor vége. csak hogy egyrészt uh, olyan szakmát akartam választani, amihez agy is kell, tehát én egy picit nyüzüge vagyok, tehát azért nagyon erős fizikai munkát Igen? nem tudom végezni, tudni végezni hosszú távon. Kell agy is, meg azt gondoltam, hogy hasonlítson annyira az újságírás, hogy változatos, mert azért újságíróként nagyon jó dolgunk volt, tehát, hogy végtelenül izgalmas az életünk, és ugye ezt szoktam meg, plusz azt az, tudjuk, csinál... hogy egy villanyszerelő élet az változatosabb, mint egy vízvezeték szerelője. Hát, meg aminek nekiállsz, azt egy-két-három nap alatt megcsinálod, mint egy cikket. Három nap alatt megcsinálsz, több munkafár is van. Volt ugye, uh, és... alternatívája a villanyszerelősnek? Hát gondolkoztam másban is, de. Mi minden volt? Fizikai munka. Tehát ott akartam, hogy népiszti a szót. Nyűzüge ide, nyűzüge oda. Nyűzüge. Akkor ezt a pár pillanatot nevetség. akkor a pálinkás szűcs Robertnek szenteljük, aki ugye betonozik. Igen. Hát de ő lehet, hogy erősebb fizikummal van megáltalálva, mint én. Oké, rendben van, de most ennek most hirtelen kevésbé volt jelentősége, csak annak, hogy nem te vagy az egyetlen, aki é. az elmúlt időben igen, igen. foglalkozást váltott. Igen, igen. Bár a Kettő között azért vannak eltérések már, ami a helyzet kialakulását illeti. Kozzult által, otthon a vilanszerelés kapcsán, vagy egyedül döntöttél? Persze megbeszéltem a feleségem elő, is mondom, teljesen támogatott. Az evidens volt, de, hogy hol fogod tanulni? Én vízvezetékszerelést akartam tanulni, de amikor jelentkeztem, akkor kinevettek. Azt mondták, hogy idős is vagyok, meg overqualified vagyok. Egyetlen, mint egy furabogára néztek rám. A te nem volt ilyen? Majdnem huszon kezdtük talán ezt a képzést ott az az évfolyamon, és én voltam az egyedül Online offline. nézettsége Akkor az COVID idején online vagy offline volt? Volt leállás, és akkor néha ott nem kellett bejárni, néha, hanem Küldözgették az anyagokat, és akkor otthon is tanulhatunk. Annyiban, tehát azért is, tehát hogy ugye egy évig csináltam, az, hogy a újságírás mellett még tudtam tanulni, a kettőt még meg tudtam csinálni. Mellett. Sokat kellett tanulni? Én sokat tanultam. Tehát hogy, de nem, nem. Te alapos ember vagy. Erre ezt inkább kérdezni kellett. Nem csak a vizsgát akartam letenni, mert lehet, hogy a vizsgát letenni elég lett volna öt tanulni, de én a is sokat tanultam ebből akarok élni, vagy, megélni, vagy szeretném megérteni, mert amit csinálok, hogy azt terveztem, hogy a következő, mondjuk öt évben ezzel foglalkozok, akkor már értsem az alapokat, meg a folyamatokat. Te voltál az egyetlen felsőfoklú, felső felső és te voltál a király is? De hogy is király. A kor, korban? Ja nem, nem, nem, nem, nem. Voltak nálam idősebbek. Voltak, akik tényleg, nem tudom, a postás szakmát akarják leváltani, van aki rendőr, te volt két rendőr ott, aki. Beszélgettetek egymással erről, vagy hát nem? Hogy ne, hogy ne, hogy ne. Uh, Ja. Hogy kell kiváltani az ipart? Nem tudom, még nem. Egy hete tettem le a vizsgát, még, még adtam magamnak így a vizsgánk után egy pár hetet, amikor pihenek, meg ugye az elmúlt két-három há... két, hónap... Hát hogy nem. Ha... Az elmúlt két-három hónapban ugye elég sokat tanultam, keveset foglalkoztam, a családdal, a gyerekekkel, az, az pár útvara, hét alatt a gyövöcsvákkal, ezeket pótolni kell most. Mikor volt utoljára, amikor pár hétig nem csináltál semmit, és most nem a Covid-ról beszélek, ami másféleképpen tette az embert passzívvá? Volt valaha? Nem, nem hiszem, szerintem egyetemistaként. És jól fogod bírni? Hát két-három hetet akartam magamnak addig nagyjából, amikor így utolérem magam. Tehát, hogy most sem lógatom majd a lábamat, hanem ja. csak az elmaradó dolgokat pótlom. Nem vagy feszélyezett. Nem, nem. Nézd, Optimistán nézel a jövőből. Igen. Tehát, hogy én, én mondom, én két évvel ezelőtt határoztam el, hogy, hogy itt hagyom az újságírást, és akkor. Akkor gyakorlatilag akkor, magadban becsuktál egy ajtót? Hát nagyjából igen, igen. És az ember már nem nyitott hatta volna ki? lehet, hogy nem tudom. Nem tudom, Mondod mi, mi a Petőnek volna. például? Persze, te Petőnek mondom, tavaly augusztusban mondtam neki, hogy, hogy én pár hónapon a teintének semmi. Megértette. Megindokoltam neki, tehát hogy azt szerintem érezte, hogy nem fog tudni innen visszafordítani. Hát öt évet mondtál. Miért pont öt, és hova kell eljött? Nem nem, nem nem, Csak úgy értem, hogy most, nem végeztem, hogy most nem azért végeztem el ezt a tanfolyamot, hogy csináljak valamit, ami... De hogyan fogsz munkát találni például? Tavaly nyáron voltam egy, egy nagyon jó szaki mellett, ő azt mondta most, hogy szívesen lát, hogy folytassuk de aztán kipróbálom magam más területen és nem más szaki mellett feltétlenül hanem nem biztos, hogy falakat fogok fúrni ha lehet, hogy motorvezélés lesz ebből az mi? nagy gyártócsarnokokban villanymotorok hajtják a szállítószalagokat szívattyúkat, ilyesmiket ezeket ma már be kell programozni, tehát hogy ma már elég bonyolult ahhoz a engem nem zavar engem igen ez része a betonnak? Igen. Igen. Egyébként a COVID, miatt, Covid picit rávilágított, még inkább rávilágított arra, hogy tök jó, akkor le belassult egy picit az élet. Az jobb, ne, hozzám közelebb áll, mint ez a nyűsgés. Kisvárosban élnek, az így jobb, jobban bejön nekem. Mit veszít itt a világ az én világom azáltal, hogy nem leszel a része? Semmit. Nagyon jó meg. Tehát a világ már jó, nagyon jó meg volt nekünk, az elmúlt egy évben, ez bebizonsodott. Úgyhogy... De, de szóval, hogy én vagyok mondjuk az, aki vagy azon kevesek egyike, aki csak ezt mondja kiírta magából ezt, hogy elbúcsúzom meg, hogy miért teszem. De hát néhány újságíró már az elmúlt egy-két-három évben itt hagyta a pályát, csak ők nem írták így ki. Szóval, hogy. No, ez de nem, nem, a... egy, nem egy nagy dolog. Uh, ami engem foglalkoztat, és ami, ugye mi nem ismerjük egymást, és most, hogy itt ültünk, ebből nem adódik még emberismeret, de úgy beszélsz, mint aki azt mondja, hogy most elmegyek szeglédre, elmegy szeglédre, aztán azt mondja, hogy most olvasok két órát, olvas két órát. Tehát azt nem érzem benned, biztos csalódott vagy, de ahogy keserűségről szoktak beszélni, érzelmi fáradtságról, amiről írsz, ahogy beszélsz, abban viszonylag kevésbé érhető tettem, de lehet, hogy jó színész vagy. Én mondom, én két évre ezőtt lerendeztem magam, amikor eldöntöttem, hogy ki fogok iratkozni. Én most vagy annyira pozitív, a villanyszereléssel kapcsolatban, mint hogy pozitív voltál a világgazdaságnál? Igen, azt gondolom, hogy meg fogom állni a helyem. Tehát, hogy... De most a perspektíváról is beszélek, a saját nagy ah, igen, igen, igen, azt gondolom. Miközben nyilván lesznek nehézségek, de hát... Ez most nagyjából úgy zárul le, hogy az ember egyébként... Ez egy rossz kérdés. De Lehet, van rossz, egy jó alá... Nem, rossz választ nem tud lenni. Hát, de akarok. Á, hogy... Hogy mint egy szakítás után, tehát, hogy um, van-e valami, ami ott marad benned az előző kapcsolatból adódóan, vagy még tovább él valami reminiscenci az újságírás kapcsán? Uh, hát nem, mondom, lerendezte magamban, az viszont persze, ez nagyon... Visszaadod a kulcsot nem, nem, nem a nőnek, írni. és ott vége. Nem fog, nyilván nem fogok újságot írni meg ilyesmi. De ezt most is bosszant, az ország állapota, vagy, a, vagy az iránya, a, amiben tartunk. Tehát, hogy ez botrányos szerintem... Elmenni nem akarta? Nem kizárt. Ez sem kizárt. csak máshol lesz a -e villanszerem? <hül> Lehetséges. De ez még, ez még nagyon nagy és nagyon, na, nagyon több tényezős egyenlet. A világban csalódta, vagy magadban, vagy egyébként sem? Na, na, de nem, nem. Egy picit a közegben. A közeg, tehát, hogy a, a, az a közeg, aki hagyja ezt, amit történik az országban. És nyilván sok ember... Mi el... volt a leg... Volt bármi is, amit kihagytál? Nem, nem. nem éltél? Nem, nem, nem hiszem. Nem, én nem, nem, nem szoktam megbánni. Vagy szóval, hogy tehát, amikor csinálom a dolgot, akkor megpróbálom maximális erőbedobással, hogy később ne kelljen megbánnom. Meg most miért keseregek az, hogy nem tudom, hol voltam. Vagy szóval, hogy az... Mondom, ez nekem múlt. Te tök szép volt, meg izgalmas, de hát előre tekintek, villánszerűen Arra szoktam utalni, bár ebben van némi változás, de most már egy, nem fogok elveszni benne, hogy amikor Báb voltunk gyerekként, akkor ugyanazt gondoltuk a jóról, és ugyanazt gondoltuk a rosszról. Aztán később látszólag sok minden változott, de belül az igazságérzetünk nagy valószínűséggel nem azok az emberek, akikről eddig írtál, és azok az emberek, akikről írhattál volna, de nem írtál eddig, azok volna, azok vajon most felsóhajtanak, hogy megszabadulnak a lelkismeretüktől? Egyáltalán feltételezed-e azt, nem. hogy mondjuk minket... Matolcsi Györgyben ott van a baksa, csak nem hagyja érvényre juttatni valamiért? Ennyi... Hogy, ezek mind, hogy ők mind elvetemülnek az emberek, csak akkor valahogy azt kifejezésre kéne juttatni, hogy ugyanúgy elvetemült gazembereke ők, mint ahogy egyébként a bábszínházban a rossz-rossz volt, a boszorkány. Tehát, hogy Matolsi hogy boszorkány -e. Ja, szerintem az, de ez többször bebizonyosodott, nem? Tehát, hogy így, tehát az, az értelme, van egy ember, aki, na, hogy mondjam, utány, utány, tehát, hogy megvesz egy épületet több milliárd forintért, az az első dolga, hogy ott a, a cím, hogy benne van egy 8 és lesatirozva a 8-es, hogy milliárd milliárdért egy valamit, és akkor az első hogy 8-es. 10 szoros napokon mond valami blödség, a nagyobb blödséget, és akkor ennek az embernek a egyik gyereke, az csilliárdokért vesz már izéket, ingatlanokat, nyilván a fater is hozzájut valahogyan. A, a, a sásznak több tízmilliós vagy százmilliós órája a fityeg, amikor kilép a magárrepülőről. E, mennek itt, a, jönnek ki az étteremből, amit a jegybanki alapítvány vett meg pár évvel ezelőtt, majd hirtelen a havernak a vállalkozással üzemelteti. E, e, Porsche gyűjteménye van. Isten tudja még, miket csinálsz. tudod -e magyarázni? De, de, de ezek az emberek uralkodnak. Meg -e de ezek, az ember, hogy... ember, de ezek az emberek vonják el, hogy, hogy te, meg ők, meg izé, hogy viselkedjünk. Hát ezt ne vicceljünk már, ez, ez normális. Nekem sokkal inkább az maradt meg, amikor azt írtad, az pedig a nap megkoronázása, többször is ugye, ugye a bűncselekményekben való részvétellel, míg a Fideszes ügyészség által is vádolt képviselők bemennek, és törvényeket szavaznak meg arról, hogy te meg én hogyan adózzak, hogyan viselkedjek, milyen szabályt tartsak be. Ha most mit elmenne bármelyikük, a cegléditől kezdve bármelyik, és arcról megismernéd, leszólítanád? Hát, persze. Ezt így mégis vagy képzelik. Volt valaha is ilyen beszélgetés? Akikről írtam, meg megpróbáltam megkeresni. Hát volt, aki nem állt velem szóba. Tehát, hogy... De az ajtóban nem állsz be reggelem miatt? Ja nem, hát az már nem tudom, birtokháborítás vagy pittoraj, micsoda. Hogy... Hogy, hogy viselte ezt el az igazságérzetet vagy egyebek között hát, ebben szarul. fáradtál? -e? Hát, azért is fáj, fáradtam bele. Hát, és mondom, tehát az, az irányi rossz, tehát hogy nem látom azt, hogy ebben megkorpanás lenne. Hát Hát a, a, Bármit, a hogy a nép megválasztja azt, aki egyébként szintűsek? Hát a negyedik, kétharmadot izény hát. És ráadásul most, most az eddigi ellenállók is felmorzsolódtak. Tehát, hogy lehet, hogy nem látják azt többen, de az egyetemű, hogy most nem akarom keverni, de az ellenzék az megsemmisült, úgy, ahogy van. De most ugyanazt játszanak szerintem, mint 2009-10-ben az SDS, amelyik nem vette észre, hogy vége van. Most ők itt most valamit izének, de. Mindegy. Mi lesz az informátor? Új, új, új, újságírók nagy része is oldal, Az újságok nagy része Nem véletlenül itt. De hogy, szóval, És akkor most mi? Tehát, hogy most... Mi lesz, hogy egy informátor, aki nem tudja, hogy nyugdíjasztad magad, Igen. megtalál? Azt mondod, neki már nem dolgozom? Aha. Szabór. És, és oda irányítom valamelyik még dolgozó kollégámhoz. Vannak de, még? Egy páran, de nagyon kellesen maradtak. Pörzse Sándornak volt egy felejthetetlen beszélgetése Csurka Istvánnal, már nem tudom hol, és egy ilyen busongás volt, az még 2010 előtt lehetett. És akkor azt mondta a Pörzse ennek a busongásnak a végén, hogy de mondjon valami biztatót, Pista bácsi. Te saját magadnak most az új pályát kezdetén csupa biztató dolgot tudsz mondani? megvan benned az az optimizmus, ami egyébként a régi foglalkozásoddal kapcsolatban megszűnt? Hát a, <tos> igen, tehát hogy magabiztos vagyok a, azért, mert azt gondolom, hogy pontos vagyok, meg, meg jó munkát szeretné kiadni a kezemből, azt gondolom, ez a tulajdonságon meg fog maradni, ez kell a villancszerrel. Bi, a ha holnap valaki azzal fordul, hogy kernek egy villanyszerű, akkor megadhatnám a telefonszámodot? Most még nem vagyok annyira magabiztos, hogy azonnal, igen. De alapvetően egy-két-három, most elszegedők egy szaki mellé, tehát nyilván pár hetet dolgoztam mellette, meg az iskolában azért nem, nem, nem tanulod meg feltétlenül maga biztosan a fogásokat, de egy-két hónap után már, ja. De hát a szaki mellé oda, oda szegedődöm, és hát kettően meg fogjuk csinálni a melót. Nem alkottam jelentőset a saját szakmámban, de néhány mondás elhíresült őszintén hogy találkoztunk, és baromra sajnálom az apropót. Viszont az elfogja nagyon finom. Köszönöm, hogy eljöttél. Sok sikert. Nagyon sok sikert. Köszönöm. Ennyi fért a mai műsorba. Ha nem ez volt az utolsó, holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Dörö.fi alajjanos kukat.gmail.com És ne felejtsék. június 13-án este fél nyolctól nagyon messzivől jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. 168-nak, az Európa és a fiúknak, Lakatos Jánosnak és Kurtás Andrásnak nagyon köszönöm, ma nincs mit. Sziasztok! Viszont halása. That's what I